Alhamdulillah <todic> nahmeduhu wa nasteinu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa shadu la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu, wa shadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Të nderuar, rødën e kaluar mbasmësimit, po diskutojmë me Dr. Vlëzer në lidhje me çështjen e namazit dhe gjukimi që ka në islam lënjë si namazit edhe u hapa në disa diskutime edhe dhe zezit për të mund kishin të shirë dhe mund që të, të hapa shë kësi qështet diskutoheshe me argumentet vetare e, për këta rësion unë e pash të rësion që sot flasë për këtë qështje nduko për pjekur që të sirojmë argumentet vetare në lidhe me këtë qështje qëra gjukimi ka në islam lënjë e namazit ku flasim për namazën që i përqendrohen në namaz pesë vakteve. Do të thonë lënë pesë vakteve. Kjo është e para, e dyta. Ë fjala lënje duhet duhet mirë kuptohet. Sepse në gjuhën shqipe fjala lënje kuptohet domthon mbasi ke kryer një pastaj e lë. Kurse në gjuhën arabë fjala lënje ka një kuptim më të gjerë. Domthon pordesa ti nuk e kryen, e fillo po nuk e fillo, kjo thot lënni në gjuhën arabe. Edhe ndosht që shpesh përkthehen fjalët E nuk gjen fjalë më për më të afërt se kjo. Për shkakun profiliu sa ne ka thon mentalaka salat. Kush e lën namazin? Nuk e si përkthe në gjuhën shqipe ndryshe. Edhe pse në gjuhën shqipe këtu mund të kuptohet për kësaj fjalë domun që lënë këtu bëhet qartë për një person që e ka filluar pasaj e lë. Jo. Njërë në gjuhën arabe fjala tharake që ne e përkthejmë lënje ka kuptimin, domethënë mos më fal namazin. Kështu që kjo duhet pas parasysh. Ndëzër të nderuar për çështjen e namazit ka vollu shumë dietar. Edhe kanë shkruajtur libra të cilat të regojnë rëndësin e madhe që ka namazin islam. Unë nuk do kem mundësi që të stjerojtë gjë në lidhë me qështje në namazin e rëndësin e ti, po më jafton që Allah s.a. ka përmëndur namazin në bi i qindë herë në Koran. Në bi të të dhjetë herë ka përmëndur të bashkan gjitur me zekatin, wa akimu salata wa atu zeka. Kryeni namazin dhe jepni zekatin, në bi të të dhjetë herë. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithe fakta që namazi është shtylla e dytë e islamit. Ka treguar që Islami ndërtohet me pesë shtylla, shtylla e parë është shahadheti, shtylla e dytë është namazi. Dhe namazi është bërë detyrë në Mi'raj. Ku profeti sallallahu alajhi wasallam është ngjitur tek Allahu subhanahu teala dhe është vetëm detyrë që është që është obliguar në këtë vend të lartë dhe kjo tregon vlerën e veçantë që ka namazi ku drejt domethënë adhurimeve të tjera. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi ve sellem ka shprehur në disa hadithe një gjykim të veçantë për lëndsinë e namazit, do të cilin s'e ka shprehur për çështje të tjera. Pra i këtyre haditheve është hadithi i saktë që profeti sallallahu alajhi ve sellem ka thënë: "Elahu alladhi bayna na wa bayna musalla, faman tarakaha faqad kafar." Sot lidhja jonë me ta ose besa jonë me ta është namazi dhe kush e lejon atë ai ka mohuar, ka bërë kufër, kështu thon hadith. Gjithashtu Hadithi tjetër që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufr, kufri aw al kufri wash-shirk tarku as-salah." Në mit personit edhe kufrit dhe shirkut është lënia e namazit. Doqon ishm këto argumente dhe nga argumente të tjera që ndodhin Kur'an, kanë rënë dakord të gjithë sahabët. Që lënia e namazit konsiderohet në islam kufër. Lënia e namazit do të konsiderohet në islam kufër për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët. Edhe pse më mbrapa, diëtarët në brezin e tretë kanë rënë në dy mendime ose kanë kanë kontradiktë ai quhet mosbesimtar ai që e lën namazin apo jo ja. por në kohën e sahabëve kjo çështje ka qenë çështje pa diskutueshmëri të tyre e thash argumenton domosdoshmën për këtë të shumta dy për argumenti për mund të hadithe një për argument të tjerë gjithashtu është fjala që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an yumayukshifun jo saqi wa yud'ununa ila as-sujud fala yastati'un koshjate amb psarën e tyre qenë dhillë e kanë thirrur ata për do të them kur të zbulohet para kamba do thirrën ata për, dh... në... dh... thonë, të kamba, për të bërë seçde por nuk kanë mundësi si që të bëjnë seçde fytyrat e tyre janë të poshtruara i kanë mbuluar domethënë poshtrimi janë të nënshtruara fytyrat e tyre i kanë mbuluar poshtrimi thotë ndërkohë që ata në nja, në më thonë, ishin në dynja domethënë ishin të shëndetëshëm, dhe më thë nishën të shëndosh, e me gjithëtë nuk i bërësësh dhe Allahut. Pre i tje jeti, kanë guptuar djetarët, që a i personin ciri nuk i ka bërësësh dhe Allahut, në dënja, a i nuk ka mundësit i bërësësh dhe Allahut, ditën kur besimtarët atakojnë Allahut. Dhe a i që nuk ka mundësit i bërësësh dhe Allahut atë ditë, a i nuk është për besimtarëve. Dhe kjo që sjerohet e hadithi, e të cilin ka saksuar domethënë dietaret i mbytur të Sheh Xhel Albani, që dini gjykimi do të rastin e thirrës do të thotë të shkojë çdo umat tek ajo që ka udhëruar. Edhe nisen çifutot dhe krishterët dhe i dhujtarët çdo kusht ajo që ka udhëruar. Krishterët do shkojnë tek shejtani i Isa al-Salam. Çifutot te shejtani i Uzirit. Të tërët me radhë. Edhe do ngelen vetëm besimtarët. Atë duhet të vi Allahu mbasi ndodë ndo ndodha që ndodh, pastaj ju urdhon Allahu për të bërë së ç'de. E do bim besimtar në së ç'de. Kush do bëj së ç'de, ata që bëjnë së ç'de në dynjë. Këto tregon që ata që nuk bëjnë së ç'de në dynjë, Allahut, ata nuk hyn fare ndër grupin e njerëzve të cilët do të bëjnë së ç'de Allahu ditë ngjykimit. Madje, aty nuk do keni mundësi të bëjnë së ç'de dhe ata të cilët i kanë bërë së ç'de në dynjë, por nuk e kanë bërë me sinqeritet, por Allahun por e kanë bërë për dy fytyrësi. Kështu që Një ja, vetëm që ata të cilët si kam bërë seshë të synfare, por edhe ata të cilët kam bërë seshë të përse kam bërë përhirë të lotë, ata thënë, nuk janë ndërë njëzit dhe i bëseshë të lotë dhe, lot dhe një kimit. Dhe më thënë ata të cilët dhe veqohen, kush janë ate që kam bërë seshë të lotë dhe një lot një. Edhe shumë shumë argumentet tjera. Argumenti më i qartë që ja, më e përmend dietarët është i xhma'u i sahabëve për të lëgjë. Dhe i xhma'u i sahabëve është transmetuar nga disa persona që nda përmend tani i xhma'un. Pra ne kemo kemo edhe librat me vetë që të shikoni ç'është me referencat. I xhma'u referenca. I, i sahabëve edhe i dietarëve mbas tyre, domethënë në brezën e dytë, domethënë është transmetuar i qartë për të tyre është i pari. Si xhabib ibn Abdullah radhiyallahu anhu, xhabiri domethënë është shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, thotë e ka pyetur Muxhahid ibn Xebur për tabi'inve i ka thonë Kush ka qen ndarja ndërmjet kufrit dhe imanit tek ju tek ju thot në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam kush ka qen një pun thot që ishte ndarëse ndërmjet kufrit dhe imanit tek ju në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam kuptoi pyetin kjo e pyetja e Xhabit e ibn Xebër dhe i thot Xhabi radiallahu anhu thot kjo punë është namazi aje pun që ndanë dhe kufrin nga imani. Dhe aje që nënë kuptohë të u është dhe tek ju në kohën e profetit Sarasene. Nënë tek ju dhe nënë të gjithë sahabët, të besimtarë, dhe nuk bodalin nënë në që jëtë të disa ishte, disa nuk ishte, por të regon një fjallë e cilë e dhe nënë është i përfshind gjithë. Ebu Huraira. Këtë transmetoni ibn Ubatta në librin vetë Libane, e ka transmetuar dhe ibn Muhammad ibn Nasr el Marwazi në librat e Ta'zim Qadr as-Salah dhe al-Lalikai, dhe e ka saktësuar Sheikh al-Albani këtë këtë zinxhir transmetimi në Sahih at-Tarbih at-Tarbih. Kjo është para e dytë, nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet Këto që këto që do themi do i transmetonë Abdullah ibn Shuqiq ne Abu Hurere, se ka thënë, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk konsideronin lënien e ndonjë pune të mirë kufur përveç namazit. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk konsideronin lënien e ndonjë pune të mirë kufur përveç namazit. Këtë e transmeton gjithashtu Hakim në Musnad al-Hakimi dhe është me zinxhir transmetimi të, të saktë. Gjithashtu 3 Qoftë e vore shok të shoktë shokët e, e, e Profetit sallallahu alajhi wasallam, një çështje transmeton ndo një gjë një vetëm për vetësti, por për të gjithë shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam që ata të gjithë e konsideronin lënien e namazit kufër. Gjithashtu, në namaz që në përgjithësi mos falen namazet. Hasan al-Basri, Hasan al-Basri rahimuhullahu ka thënë: Më kanë treguar se shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam thoshin: Ndërmjet robit edhe ndërmjet shirku dhe kufrit është lënia e namazit pa justifikim që e transmeton gjithashtu Ibn Ubaida dhe Al-Laikai. 4. Domthonë, po ti shikoni me vëmendje, te treta gjithashtu thot, nuk kanë treguar thot se shokët e profetit profetit ose nën të gjithë. Kur them shokët, domethënë që nuk nuk ndahen të disa për disa. 4 është Abdullah ibn Shaqiq. Thot Abdullah ibn Shaqiq thot, nuk konsideronin shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem lënë në ndonjë punë të mirë kufur përveç namazit. Kjo është edhe e transmeton Imam Tirmidhiu, Ibn Abi Shaybe Në musanë në finë ti, Mohamed Mnusër edhe ka saksesuar që të shushë Shekhe L Albani Thoti mamë shokani, ajoj që kuptot nga kjo fjali e është që në këtë mendim jam bashkuar të gjithë sahabët Kjo është fjali shokani që jenë bështet të fjallë që po themi Gjitha shokjo është trasmetuar nga e jubës sehtiani se ka thënë Lënje e namazit është kufur në të cilin nuk ka kondradit të dhe trasmeton Muhammed bin Nusër edhe ka saksuar gjithëshur Shekher Elbani. Kjo, kjo është i pesti person që të trasmeton që lene në mazësh kufur në si nuk ka kondradit, ose ka nëndakord të sahabët e mërra. I gja është i shak i mërra hawej. Shak i mërra hawej, ka qenë gjithëshur nga se lefët. Allah i më shirovët gjithë. Ka thënë imam e, e, Muhammed bin Nusër mërëzit, kam dhe gjuar i shakun se ka thënë, është transmituar në formë të sakë nga profetit s.a.ll. Se lenës i namazit është kafirë, në mundë mos besimtarë. Gjithashtu, ky ka i qenë mendimi i djetarve që në kohë në profetit s.a.ll. Dhejë në, dhej në ditët e sotme, në mundë thënë dhejë në ditët e sotme, në mundë mendimi që lenës i namazit me dashi, pa ju sifikim, dhejë sa dalë koha është mos besimtarë. Kjo është fjalli ishakut, këte ka tërguar, E Muhamedi ibn Nasr al-Marwazi thash në librin e vet Ta'dhim Qadr as-Salah. Ka dhënë në Ra'jabi, në zakuton fillim të mësimit u thash që dietarët më mbrapa kanë kanë treguar që janë dy mendime në këtë çështje, kjo është e vërtetë. Që në lënë sin namazit më mbrapa kanë iksuar dy mendime, edhe thotë thot soti në Ra'jabi. Shumë prej dietarëve të hadithit janë të mendimit që lënë sin namazit konzoron mos besimtar. Ma djetët këte gjë, ishaqe bërraho e e ka të reguar si i gjma prej tyre në, I gjma të djetarve Je vëdën kaqë Por e e ka konzderuar fjallën e atyre të cilët thonë Nuk është mos besimtar duke i len A e nuk është mos besimtar e që len namazin, zekatin, agjerimin dhe haqjin E ka konzderuar fjallë në këti person që thotë të fjallë, thotë të fjallë të murgjive Gjithashtu këte gjë e ka të reguar su fjallë i më në ujene E më thënë k që Ishaq ibn Rahawi ka treguar që ky është xhmau i ummetit. Ishaq ibn Rahawi do ka treguar që ky është xhmau dhe e kanë konsideruar Ishaqun dhe Sufjan ibn Urine me ndimin atyre që nuk e quajnë mosbesimtar një person që as nuk falet, as nuk agjon, as nuk i bën zakat, as nuk bën haxh. Qush ka këtë mendimi? Ky mendimi i këtyre personave mendim burxhive. Burxhjet janë një grup i humor, të cilët janë ekundët e kharixëve. Kharixët janë ata cilët kanë qyrtu çafis çdo person i cili bën gjunafe Kurse më rëgjete në ta të cilët nuk e nëzirë një nga feje edhe si kur të bëjë kufër. Edhe si kur të bëjë kufër në vepra, nuk e nëzirë nga feje sepse besimi për ta është një në thënë, që bjen kundështima atë që kanë tërguar se lefët. Edhe ka mendozu si kufi që thot, e thotë. Diri sa vazhdojmë fjallë ibnë Ergjebit, unë këte ka përmonë në libërë fëtë hulëbarit e ibnë Ergjebit, vëllimi parë faqën 22, dhe thotë. Në dhe njërë përprisë, dhejërë sa thotë, ata e kanë konzëderuar fjallën ati që nuk e quenë mos besimtarë. Ate që le katër shtyullët e islamit, fjallë të murgjive. Thotë, kështu ka thënë gjithashtu dhe Sufjan i më në ujene. Kjo është i jashti person që të trasmetoni ilgjmao në selefeve që lënë si namazit konzëderu mos besimtarë. 7. Mohamed ibn Nasar el-Maruzi, ka thënë, Kemi treguar në librin ton argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit të Profetit Sallallahu Alaihi dhe Selam për vlerën që ka namazi. Edhe shpërblimin e, e madh që ka ai që e kryen atë, dhe dënimin e madh që ka ai i cili e, domthonë, e lë atë, dhe dallimin që ka namazi nga të gjitha punët e tjera në vlerën e vet, në vlerën e vet. Më pas kemi treguar lajmet që janë transmetuar nga Profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam, të cilat tregojnë që lënësi namazin është kafir, mosbesimtar. Më shdojmë fjallit tijë, edhe është i dal nga feja, edhe dhëtë pasaj më pasot e, në është trasmetuar për i sahafve një gjë e tilë, si kjo që të reguam nga profetit s.a.s. dhe nuk ka ardhur për i tyre dishkaj që bje në kundështim me këta, me këta dhe gjukimi që dhamë. Kjo është i shtati Muhammed Ibn Nusra al-Maruzi, i të jeti është i bëntejmija. I bëntejmija ka të reguar argument e Koran dhe Sunetit, e, Edhe ka thën pasaj. Ky është ijma për sahabëve. Dhe ka argumentin e Kuranit dhe Sunetit që lënë namazin e kafir. Pasoi ka thën, "Ky është ijma për sahabëve." I ka thot pasë tregoni më te mia. Ka thën Umëri, atëherë kur i thanë, "Nënë po çpo ditë për namaz?" Tha, "Po, nuk ka, nuk ka pjesë në Islam ai që lënë namazin." Thot, "Nuk ka pjesë në Islam ai që lënë namazin." Thotë më te mia, kjo një histori për Umërin është sakt. Gjithashtu në transudin ka thën, "Nuk ka Islam për atë që nuk falet." Qëshali ibn Temia, zyrtem don tregon ibn Temia rreth parë që ky xishmar për sahabëve, pas e tregon te Fai ne Omer për to llojje. Gjithashtu këtë gjë ka treguar dhe Ibnul Qayyim. Ky në ibn është personi i nan që tregon ibn Xmaun e sahabëve që nëse namaz konzo mos besimtar. Thotë Ibnul Qayyim, ndërsa argumentimi i ibn Xmaun e sahabëve është sivion. Ka thënë Ibnu Zanxawi, na ka treguar ne Omer ibn Rabia. Thotë na ka treguar Yah ibn Jub. Kjo të rëgon nga Junus, dhe Junus nga Ibnu Shihabi, ka thënë, më ka të rëgurë Mbejdulla Ibnu Abdillab ibn në Utbe, në se Abdillab në Ibnu Abbas i ka të rëgurë ati, se umër Mkhattabi, kure, kure goditën e të thëtë në, në, në gjamië, thaë, ë thot Abdullem Nabasi thot e mbarta ne to thot e mbarta une ato te nje grup njerzesh ne xhami thot derisa e funde te spietit thot edhe urdhroi Abdulrahman Abdulrahman ibn Aufin qe te faleshe imam per njerzesh kur hymte kome ne shmine te tjera te fikut ishte moment e vdekjes domthon edhe vazdoj ne kete gjende te fiktit derisa pozbarthe shum me pas e, u permend dha au fale njerzes i than po than nuk ka islam per ate qe len namazin ne transndim thot nuk ka pjes ne islam ai i cili Le le në namazin. Mpas kërkoi ujë për abdes, e mori abdesu fal. Kjo ishte historia shkurtimisht. A thotë më në kain, vazhdon të thë, "Kë ngjari?" thotë, "Kjo kjo fjalë ibn edhe e ti e humrit atë dhillahun ka ndodhur në prezencë të sahabëve dhe ata nuk e kanë kundërshtuar, nuk e kanë thënë që jo. Nuk është kështu. Kur tha Omeri do mendon që nuk ka islam për atë që nuk falet. Nuk u tha jo, ka islam dhe nuk falet. Nuk thon diçka till. E thotë Ibn Qayyim argumenton me të llojë që përdesë sa kundëstuan fare këtë tregon më dhe që ata bien dakord me më mërin të llojëje. Gjithashtu thotë thot, Ibn Qayyim, vazhdon Ibn Qayyim thotë. Një gjë e tillë është transmetuar nga Muadh ibn Jabal, nga Abdulrahman ibn Auf, nga Abu Huraira dhe nuk dihet asnjë sahabi që diket kundëstuar ata në këtë lloj gjykimi. Kjo është një fjalë Ibn Qayyim. Pastaj Dishka një i gjmatë të tjilë dhe ka trasmetuar dhe Hamed ibn Nasar ibn Muammar është një bëjdijetarve të davasë në eqdit, masë Shekh Muhammed ibn Abduluhabit Masë i ka të reguar dhe mënë hadithet, ka thënë, këto janë hadithet që të regojnë të, të gjësi që shikonë thotë Janë të qarta që të regojnë që lënsi namaz dhe është mëzbesimtarë Dukë e ishtuar këtyre i gjmaun e sahabëve të të qenë ka të reguar i shakib rrahawej ibn Hazmi Abdullah ibn Shaqiq. Dhe këtu është mendimi i shumicës së dietarëve të tabiinëve dhe pas tyre. Do të them, kur themi shumicë dietarëve, do të thonë që sepse më mbrapa tyre pas ai, mbas selefëve kanë ardhur dietar të tjerë të respektuar, nuk po them se si nuk kanë respektuar, por që kanë kundërshtuar këtë xhma'. Do ta shpjegojmë pse kanë kundërshtuar. Ky është i 10-ti, i 11-ti, she ka dërguar këtë xhma'a është Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh, ish mufti i Arabisë Saudite përpara sheh Ibn Baz. Ka dërguar domosdoshmë një të njëjtën ide, nuk duhet zgjatën se si velet i është i gjatë, i 12-ti është Sheikh Abdulaziz ibn Baz, Allahu mëshiroft të gjithë. Mbasi ka treguar këtë etherin Abdul Rahim al-Shaqikut që e përmendëm më lart, tha. Ky tregon në ky ether fjalë që ka thënë ai që ata nuk konzderonin në nën ndonjë punë të mirë kufur përveç namazit, tha. Ky fjalë tregon që lënja e namazit është kufër i madhë me i gjmau në sahabëve. Kjo është fjallë shumë i bazitot. Kjo e fjallë të regonë dhëtë, që lënja e namazit është kufër i madhë me i gjmau në sahabëve. Kjo është, më, kjo është e dy, e dy më dhjeta. Në më thënë, është një loj e gjmau mëse autentik. Një loj një që të vërdetohi, që të gjmau mund të vërdetohi që që odo me fjallë një djetarit vetëm. Për desa Bete mi fjal një djetarë, e jo më që këte kanë transmitur 12 djetarë një i pasnjetit, të gjithë transmitojnë i gjmaun e sahabëve që nënësi namazit e këta konzdero që e mos besimtarë. Këtu kemi 2 qërështë e që duen si arruar. Qërështë e parashtë, disa djetarë, kan menduar që kufri për cinën e shfolu këtu në këto në këto në këtej xhmajë është treguar është kufri i vogël dhe jo kufri i madh. Por Sheikhul Sami ibn Taymije e ka refuzuar të lëgjeje në librin veçan Homde dhe ka treguar që kjo nuk është e saktë për nëntë arsye. Dhe ka treguar arsyet përse këtu flit për kufrin e madh dhe jo për dhe jo për të voglin. E para që është, arsye e parë se kufri për kufrin Kur'anit dhe Sunet në mënyrë absolute, domthonë në mënyrë të pakufizuar, të pa domthonë në është paj shtuar domthon cilësimë nga mbrapa, kufri i till ose kufri Atëher, këtu, thot, thot i atill. Atëherë këtu thotë thotë mendtë mia, flisën për kufrin e madh. Domthon kur përmendet fjala kufrim Kur'an dhe Sunet, qëllimi është ai fjalës kufri i madh. Poçi po flasun. Qëllimi është kufri i madh. Përveç rasteve kur tregohen argumente të në tjera që nuk është qëllimi të kufri i madh, por kufri i vogël siç është rasti për shemb për çështjen e vrasjes. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Mos u kthjeni në Shafira mbas me thot kufar, në tërëjuau bad kufara yndribo ba'du kum liqaba ba'du. Mosu ktheni mbas me Shafir thot duke u goditur qafën e një tjetër me shpatë. Ktu un pamën e parë un kuptoj dikush zon që vrasë musliman që ka kufur që nxe nga feja. Mir po na kanë ar argumente të tjera të qarta, të cilat vërtetojnë që lën që domethëjë që vret një musliman nuk është shefir. Kjo kufur përsin në fitën në këtë hadith është kufuri i vogël. Dhe argumente për këtë kemi në Kur'an. Allah subhanahu wa taala kur ka treguar son xhurat për ata personat të cilët ndanën në dy grupe muslimanët, kur ndanën dy grupe dhe luftojnë njëri tjetrin. Thotoi in taifatani min almu'minina iqtatlu fa aslihu bainahum. Nëse dy grupe besimtarësh luftojnë kundër njëri tjetrit me mundëshë, atëherë bëni pajtim mes tyre. Së pari i qujti Allah këta besimtarë të dyja palët. Dhe po qëse do luftojnë njëri tjetrin, do të dije kufr i madh, që, do do ju quhëshin jo besimtar, jo besim, do ju quhëshin kafira dhe, dhe jo besimtar. Ton, por Allah i qujti ata besimtar. Qëse para, më pas sot e llojë më dhuar në vazdimta jetëve, fa'sulihu baina khawaikum. Fodzoni pajtim mes vëllezërve tuaj dhe juqitja të të gjithë vëllezërve dhe pse kanë vrarë njëri tjetrin. Për këto argumente edhe të tjerë në gjashtë kanë kuptuar dietard, domthonë që jo çdo lloj vepre ose fjalë që quhet Kur'an dhe Sunet që është kufërsh, kufrimall, edhe kjo, kjo domun cilsohet në, në vet argumentet e Kur'anit dhe Sunetit dhe jo në logjikën njerëzore. Domthonë nuk është logjika ajo që gjykon që kufr i madh kur është kufr i vogël. Pran argumentet. Kështu që në origjinë është, po qëse ne shikojmë një veprë në Kur'an ose Sunet ose një fjalë që thotë kjo është kufr, ajo është kufr i madh me përjashtim kur vin argumente që tregojnë që është kufr i vogël. Kjo është kuptimi i fjalës i Bentejmiës, do si ne tregon këtu. Së dyti, ka treguar domethënia Bentejmia që kufri i vogël në disa raste, domodin kur përmend Kur'an Suneta i vjen jo në formë të shqiuar, por vjen në formë të shq, të pashqiuar. Fatu'ul qitali u kufur. Rasia e, e tij është kufur. Fatisht në kjo ka lidhje më shumë me gjuhën arabe, në, në gjuhën shqipe nuk është e vështirë më u kuptou. Po qëllimi është që Forma e pasqur dhe shjuar është një prej formave ngjull arabë të cilat dijetarët kanë përdorur për dalluar se kush kufron i madh dhe kush kufron i vogël. Edhe për çështën e namazit, fjala kufur ka ardhur shuar, e shjuar, e cila domthonë bën ato sipas fjalës si së betimies, e bën ato që të domthonë të ket lidhe të drejtë përveç drejt me kufrin e madh. Së treti, ka treguar Ibn Timie që në disa transmetime ose në disa hadithe është përmendur në formë qartë dhe ka thënë kush e lë namazin ka dal nga feja, kështu është hadithi kuje në namazin ka dal nga feja. Dhe kjo do të thonë mbështet dhe më, më fort si fjalë kufur që përmenden hadithe dhe fjalë sahabëve flitet për kufër të madh dhe jo për kufër të vogël. Këtë hadith ky hadith që ka përmendim te Mia këtu, ky hadith do të thonë nuk është i sakt si Zinghi transmetimin në vetvete, por e kanë saktuar disa dijetar duke bashkuar me hadithe të tjera, sepse tek dijetar është një rregull i përgjithshëm i cili thotë kështu edh jo, në ky këtë hadith e kam përmendur më tej mirë këtu o jo unë ë ta dini është tek pika e tretë e kam përmendur më tej mirë këtë hadith se në disa hadithe thotë është transmetuar ato që kush e lej kush e lë namazin ka dënë feja edhe këto lloj hadithi vetëm të mia që përmend më përmend si argument që krye konzon sakt edhe shakt, dhe ky është i sakt duke bashkuar atoja domethënë ato situosh zinxhirin e transmetimit sepse te dietar është një lloj hadithi i cili quhet hasanul ghayrih Hese në një gëjri, është hadithi përnuar, a i në vetë vetë në zinjën e ka të dobët, por duke u bëshkur me hadithet të tjera që të regojnë të njëjtën ide, a i ngritë në gradën e sakë. Dhe Shikhel Albani ka sakësuar, si, kjo, në, si këto hadithet, shumë, shumë hadithet. Dhe, dhe kjo është një parim që është nëzirë në Korani nga suneti, edhe kanë zbatu djetarët herënt. Dhe, dhe përndaj djetarët e kanë darë hadithin në katër loje të sakëta Sahih lidhat, sahih lëgjer, hasan lidhat, hazm lëgjer. Sahih lidhat, shetë lika zinxhin transmetimit të sakt në vetvete. Sahini rëjësh i cili ka zinxhin të sakt, po jo në gradë më të lartë, edhe bashkohet një zinxhir tjetër i vogël i hadithit me me me domthoni i cili është në një gradë jo më të lartë gjithashtu, dy zinxhire që nuk janë shumë të fortë, bashkojnë një tjetër në, në gradë më të lartë. Gjithashtu edhe kur hadithi i dobët ka dy zinxhir të dobëta, dobësia e këtij hadithi lehtë te dietarët, atëherë ai Kur bashkohen dy zinxhire më shumë, ngrihet grada e ati dhe bëhet i sa. Kjo është ajo që kanë përdorur dietarët, edhe është më se e ënjur. Madje edhe në këtë hadith, këtë lloj gjë kanë bërë dietarët dhe kanë gjetë disa dietarë të cilët thjesht e kanë saktësuar këtë hadith. Edhe një pritës dëbimet e mia e cila përmend se si argument këtu. Tash i katërt, pika e katërt është se në hadith thuhet ndërmjet, do të thonë nuk ka ndërmjet personi, ndërmjet kufrit, vetëm se lënia në amasit. Gjithashtu Në më thënë, thot, e, fjale që kanë thënë Saham që shok të profetë dhe sërem Nuk konzderonin lënin dhe impune Kufrë për vërse namazit Këtu nuk ka mundësi që jetë për qëllim Vetëm se kufrë i mathot Sepse këtu flitet, nëmi të diçkaj e diçkaj Në më thënë, është, është, është, është, është, është, është, është, është, është, është, është, është, ë i madhet. Shumë jo ka mundësi të të kuvrë vogël, sepse kuvri vogël është bën te i fundi fare një person që bën i kuvrë vogël, se këtë feja. Do të thonë që nuk kër, nuk është se ka kalu kuvirin. Kurse këtu thotë flet që namazi është ai i cili është kuviri i njeriu, që e ndan kuvirin. Po e kalovë këta, ka kalu kuvirin, ka kaluar në një zonë tjetër. Kjo është ideja. Gjithashtu ka përmendëm të mia këtu dhe edhe pika të tjera, deri deri në 9 pika. Dhe çështja e dytë që është seoret të çështë i xhmaut dietarëve. Kjo është që e bëjnë pyetje ndonjë zakonisht njerëzit, si ka mundësi që sahabët të bien dakord që lënë si namazet është mos besimtar, edhe më para të vinë disa dietarë ta kundërshtojnë këtë çështje. Si ka mundsi kjo gjë? Do u them dhe dhe që kërgjë. ka mundsi. Ka mundsi sepse dietarët janë njerëz. Sado të ditur të jenë, ai nuk ka mundsi ta përfshi të gjithë diën islame, domodin në në mendjen e tij, në zemrën e tij kjo është pamundur. Shi nuk e çudi që një dietar, mos e ketë ditur një këtë xhmaa, edhe të kenë gjykimin e tij. Tërgohet një që shkon një person Indaliri tek Muhammed ibn Sirin. Muhammed ibn Sirini ishte prej Tabinve. Edhe pyet një person për një hadith në praninë e këtij djalë. I thot Muhammed ibn Sirini thotë nuk e njeh këtë hadith dhe e kundërshton më simë si thonë që nuk e përdes sa nuk e njeh dhe nuk është sakt. Edhe i thotë ky djalëri thotë i mamullt, a i di të gjitha hadithet e Fesit? Çuditshme. I thotë ai jo. Po juzmën? Ai thotë shpresoj që ti di juzmën. E po mirë thotë që ti nuk e di ke thotë futet te juzmën që nuk e jef atëherë, mos e kundërshto. Shë dëmënën kërë e thotë të legjeje, dhe muhamet i Sirin, në malishë, ku shë i mësti, a i nuk është më lartë Dhe nuk mund, mund të jetë barabartë me muhamet i Sirin, një gjithë, shështë, atë e ndjetarët gjithë Por, dhe më thënë, nuk është u diqinë ndjetarët dhe dhe më të gaboj Ose, dhe më thënjofi një gjmau në sahabëve në i në qështje Dhe djetarët kam përmendur disa rastet të qarta Të cilat, për të cilat kanë gjukuar sahabët që ka i gjma edhe kanë ardhë mrapë atyre disa njerës e kanë kundushtuar të i gjma për të i tërë qështje, për shëmull është transmituar i gjma për i sahabëve që shitja e robreshave që kanë fëmi nuk lejot këta i gjma ka tërguar nuk kudama thot, ka i gjmatë sahabëve për të ndojgjeje e me gjitha të, këta e kanë kundushtuar disa njerës në mundisa djetarë, kanë mundu shtu në, në basë tyre. Gjithashtu, ka, ka ndodhe dhe, dhe, dhe që është tjera, ka tërguar në djetarë, në shumë që është, për i tyre për shumë dhe është. E është të pike e, e tretët. Ka për mundu disa raste, rastit tretë për shumë dhe është të që është e kur grua ja i vindos kusht burit, që më smartohet, ma asin grua tjetër, në mundhënë përveç saj. Domthonë moment që i marr marr martohet me të, i ve kusht, un kushti më është që mos martohen. Ibnul Ibnul Qayyim ka treguar që për këtë çështje ka ixhma'a sahabëve që ky lloj kushti është kusht i saktë dhe i detyrueshëm për burrin nëse ai e pronon. E me megjithatë, domthonë ka ka ixhma'a sahabëve so Ibnul Qayyim. Megjithatë, e megjithatë kan dal kanë dalë disa diyetarë por kanë kundërshtuar sahabëve. Gjithashtu kanë treguar ixhma'a për çështjen që urina dhe e, bajgat e kafshëve që u hahet mishin janë të pastra. Janë të pastra E me gjithë të të, me gjithë i gjmaqështë transmituar Kanë kundështuar në të të qështje Ebu Hanife dhe Imam Shafiu Ka thënë i bëntejmia Urina e asaj kafshi që i hatë mishi Edhe bajga e asaj shë pasër Edhe asë një për sahabve nuk ka qenë me mëndimi që ata në të pista Për kundëzi Fjale që e të në të pista, ose mendimi që e të në të pista, është një mendim i shpikur që ka ardhën më bas se lefëve në më bas sahabëve. E me gjithë të këshë mendim buhanive dhe imam shafiu, që që do më thë në vleze, ka rraset shumë ta, që ka më mund djetarët të cilat të rgojnë që ka mundësi që një që është të keti shma për sahabëve, e ta ka në mundështorë njëzë më mbrapa. Edhe rraset konkret për shumë, ton, imam është me që � Imam Medi është në të kundërs me mendimin që është xafir, kurse Imam Shafiu ka dy mendime në këtë çështje. Imam Shafiu është transmetuar për ti që nënse namazet është xafir dhe është transmetuar që nuk është xafir, çtë dyja. Kurse Buhani është me mendimin që nuk është xafir, po Buhanifia është nisur nga diçka tjetër. Në Buhanifia është nisur nga akide e tij, sepse dijetarët e seleve kanë treguar që Buhanive ka pasur akiden e, do të them, murxive, murxit po kohave. Dhe kjo është çështje e njohur, Allahu mëshiroftë Buhanive dhe gjithë ata që kanë qenë dijetarë të Islamit. Edhe pse kanë gabuar, edhe nuk shputon një për gabimet. Ço'se që këtu është që ky xhma që treguam ne është më së sakt, edhe ky nuk hidhet poshtë sepse do të thonë me me të faktin që kanë kundëstuar kush ka ardhur mbas tyre. Të Kështu që xhma ojse seleve për të çëshes që është më së sakt, edhe kush ka kundëstuar mbas tyre ka kundëstuar, domethënë edhe nuk është justifikim për askënd që të ecim me atë lloj kundëstimi sepse i është kundëstimi xhmaut. Ne e themi që ata kanë qenë dietar. Shpërsejnë në në që allot i falit i më shiroj Mendojnë që ata nuk e kanë ditu të lirë zhmao Ose kanë pas një justifikim që, që i, ka, i ka quar të që ta kundështojnë atë Një justifikim e koptim në më dojnë që kanë mënduar që nuk është këshu e më radhë Por në të vërtet në më dojnë një zhmao është i vërtetuar në formë të sakësisho atërgova Kjo është shpërsejnë përket në më dojnë argumenteve që kanë pë shkurtimisht em dietarët të cilët kanë me mendimin që lënë sinamazit është mosbesimtar. Ëh ata të cilët thonë që lënë sinamazin nuk është nuk është kafir, por konsiderohet musliman gjynofçar, kanë marr disa argumente. Edhe për këtë arsye unë e shoh të nevojshme që ne do të ti përmendim ato argumente shkurtimisht, ne të rregojmë domoshta përgjigjen kundër tyre argumenteve të cilat i kanë përdorur ata si argument. Innal hamdulillahi nuhamduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ne uzo bilahi min sherruri nafsinami sejat e amale na me yehdi la wala mudille la hum yudille fala hadi la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahda la sharika la wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh miqez nderuar ne msimin e jot kaluar po para te kaluarit kemi folur per çeshtjen e rëndësisë namazit dhe kemi treguar per gjykimin e islamit në lidhje me atë personi i cili e lën namazin dhe un udhash fjalën që këtë temë do plotësohe, për këtë arsye pa shtënë nevojshme që ta, domthonë, mos kaloj në më një temë tjetër për të plotësuar, por desha të udhash fjalën për të llogjeje, duke parë gjithashtu edhe rëndin e temës. Minus Allahu në mëdhura që ta leçoi, domthonë që tiet sa më të qartë dhe më thjesht për gjithne. Falëndërimit tonë kon Allahut i cili na ka udhëzuar tek vërteta, ne vetëm atij i kërkojm udhëzim tek rruga e drejtë. Sepse vëdja ose shpirti njerëzor e shtyn njerin për të qija. Për këtë arsye besimtarët kanë nevojë të lutet Allahun e Madhëruar për udhëzim gjithmonë. Që Allahu Subhanuhu El-Azim ta udhzojë. Dhe prandaj, ndonë besimtari në çdo namaz sot i thënë Sinat al-Mustaqim, sepse ka nevojë për udhëzimin. Meqë ky çështje gjithashtu është një për çështje për cilën ne kemi nevojë për udhëzimin e Allahut më ta kemë nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është çështja e rëndësishme. Kjo çështje duam apo nuk duam në këtë kalidhje të ngushtë me një prej çështjeve të akideve si çështja e imanit. Për këtë arsye kuptimi i saj i drejtë është shumë i domozshëm për çdo njeriun prej besimtarëve. Nëse dëshirojnë që ti të udhëzosh rrugën e drejtë, edhe mos kuptimi i saj si siç duhet i çon njërin në probleme në besimin e tij, do apo nuk do ai? Unë u të regohë në mësimin e kaluar, që kjo qështje, dhe më dhe në të ka 2 pika kryesore, për para se të futemi në temë, në qështje e lënës namazit. E para gjë është, që në këtë qështje, në qështje në gjukimi që ka lënës i namazit, në këtë ka, ka rënë dakortu me të islam ka i gjmaë, për këtë ështje nuk mund përnohet kontradita në këtë qështje. Për nëse ka rën, në rastin më të mirë, ne, në nëse ka kondradit në të vërtetë realiteti e që ka kondradit në të çështje, ne në rastin më të mirë justifikojmë e themi që ata të cilët e kanë kundërshtuar të lë mendimi janë justifikuar tek Allahu, se nuk e kanë ditur që në të në këtë në këtë ka pasur hixham me radhë. Ndërsa që të kalojmë ne të hedhim poshtë hixhamun, të marrë mendimin tjetër që hedh poshtë hixhamun, në ta konzajmë atë mendim të vërtet, për këtë Allahu na ruajt, mos bëjmë të të, të lligrade. Sepse rënët në tërën tëllë gradë në të kundështoj të zhma kundështo unë islam në basi, basi bëti qartë kjo është gradë, gradë unë gradë shumë e keqë Allah në rujtë për njëri unë Ika e dytë në këtë temë është është shumë e rëndësishme në këtë temë edhe në shdo temë të islamit që njëri ju ti grumulloj të gjitha argumente që fjasim për të për para e se të njëri gjukim Pse? Ne mund shohur disa argumente cilën edo di të cilën do t'i përmendim tu. Pamën e jashtë me ato kuptohen çdo kush mundi kupton me llojikën e vet në një lloj forme. Mirë, por problemi që ndron ku? Që logjika njerëzore jo gjithmonë ka të vërtetën siç është, dhe jo gjithmonë i kupton argumentet siç duhet. Por çfarë ndodh? Ka raste i mirë kupton, ka raste i keq kupton. Prandaj duhet ruaj, duan ruajtur argumentet fetare, fetare prej keq kuptimin argumentod. Do të sill shëmbull që ta kupton çështjen, për çfarë bëhet fjalë? Shembull. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon Kur'an: "Wela qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wurid." Ne kemi krijuar njerin, edhe edhim vetën e dimë çfarë përshpëritaj në veten e tij, dhe ne jemi më afër atij se damari, damari qafës. Selitari i qafës sot Allahu subhanahu wa ta'ala. Më afër se damari i qafës. Po ta morrësh kështu në form kaq të sasi përfaqësore argumentin Çoq qptohet i bie sikur Allahu që ka bërë në krijesave të tij. Kjo i bie. Mi vë ky lloj besimi në të vërtetë, jo vetëm që bie ndesh me aqitën islame, por ky lloj besimi është nga llojit e kufrit më të rënda që mund të ekzistojnë. Të besosh se Allahu ka hyrë brenda krijesave. Ç'ndot? Argumenteve të ta, një person që nuk e nuk i merr argumenti bashkoj të gjitha, vetëm merr një pjesë argumente dhe në një pjesë tjetër do dali patjetër te kjo lloj pike. Por kta arsye shumë domozoshme që kur të gjykosh që ti ke kuptuar të argumentet në formë, mos shikovëm logjikën tonë si kuptoi. Po shikon se levet si e kanë kuptuar. Shikon se si e ka kuptuar tër brezën e parë të argumentit. Kjo është shumë e rëndësishme, domthonjë shikoj për shembull Ummeti sa më ka rënë dakord për diçka. Ka rënë dakord si çfarë rasti për shkak i për shembull që rasti po flasim ndaj punës namazit. Ka rënë dakord i xmatu me Islamin që nëse namazit nuk quhet musliman. A ka mundësi atëherë që argumentet fetare të tregojnë diçka që 빈 kundërshtim me këtë lloj xmaou, që është shumë e rëndësishme. Si shembullin që tregova, nëse ne themi që gjithu umat islam ka rënë dakord se Allahu është mbi arsh, dhe Allahu nuk është i përziër me krijesat e tij, dhe as krijesa nuk janë të përziër me atë. Atyre themi çdo lloj argumenti që mund kuptohet për ti, për iki, domethënë Inshallah u shpërndë krijesave, ky lloj argumenti konsiderohet argumentu në që është keq kuptuar në të vërtetë. Pse? Se bien kundërshtim me xhaun umatit, kanë qenë dakord gjithu umat i Islamit. Gjithashtu ka argumente të tjera shumë të cilat hedhin poshtë lloj keq kuptimi, që thotë se Allah ka hyrë te krijesat. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala për Isa alayhis salam për ata që besojnë se Isa alayhis salam është Zot. Thonë laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Kan mohuara ato të cilët than Allah është i tret, tret, i tret, i tret, i treti i treve. Dhe ndosë ka thënë Allah i mëdhur, la kad kefer ladhina qalu inna Allahu wal mesih ibn meryem. Kan mohuara ato të cilët than Allah është Isa i birë Meryemës. Ku tregon Allah që kan mohuar? Pse kan mohuar? Çfarë është fjala e krishterëve? Fjala e krishterëve në të vërtetë është se ata kanë thënë që Isa (pesëlam) që Allah subhanuhu teala ka hyrë te Isa (pesëlam). Kështë dhënë kështë të erët? Allah dhënë ka hyrë të jisë a.s. Dhe më thënë, Allah i më dhërë i quti fjellë në të të kufrë, kura ta besuan vetëm se Allah ka hyrë vetën të jisë, që jisë është një i devoqëm, profet, një i dashët të këllohu. Po e i që beson që Allah ka hyrë të shdo kërjes, që i bitjet? I bije që këtjet më mos besimtar, më qafirë sa kështë të erët, Këta personë që thonë Allah është ku do të marrë në argument në Kurani, në pa me në jashme, kush e në dzonë, ne ime mafërti së da marrë i qafës, stot, është argument i qartë, ja mafërti së da marrë i qafës, kush është mafërti së da marrë i qafës, bërë në robit është, mafërti së da marrë i qafës, mirë, pa po të shikosh me vëmendje, a jeti është kështë kuptuar, E shikoni ku vëllon problemi vëllezër? U asollët atë si shemb ose ky nuk ka lidhje me temën tonë, por si shembull që është shumë dëmoshëshme. Kur digjikojm për çdo çështë fetare, të bashkohen të gjitha argumentet, se përndryshe dolëm në humbie. E kuptova më nuk e kuptom. Doim në humbie. Edhe ai të tillë ka sa duash. Ka thënë Allahu më dhuruar në Kur'an, "Wa hu ma'akum ayyine ma kuntum." Ai jesh më ju kudo që jeni. Po ta marrësh të, të lëgjëim pa më ne jashtë me kështu në mënyrë sipërfaqësore pa e marr argumenti pa e shikuar e edin që është mësipër, ai thënë që është më poshtë. Argumentet e tjera që flasin për një tem, da një të njëjtën temë, ndali grupet e humbra thonë Allahu është kudo. Ndrikoj që ka rënë dakord gjithumeti islam që kush thotë që Allahu është kudo, ai ka dalë nga feja islame. Atë derpëte si ka mundësi ummeti islam birë dakord që kush thotë që Allahu kudo, ka dalë nga feja islame. Këte ajete kurnor, pa më nehas me duket sikur Allahu jua kudo. Problemi gjithëku është të kesh kuptimi argumenteve për nej, o dhezët duhet të shumë e të mëzoj që njëriju të matët mirë për para ka që ka argumente, se mëse kesh kuptoj ata se kesh kuptimi argumenteve të shonë njërë në humbje e kesh kuptun argumentet khauarigjët kesh kuptun argumentet mor një, një, një edh kërnor mor një hadith ku thua që për një lëve për që është kuver e thanë kjo të regonë që është dhe person që bërë një gjunaft ma dhe i Don ond ku do murgjiet dhe më horën disa argumente në cilën, njashme, të cilat pa më nehasme treguohet që kushto te la ilallah ai shfuton çfarë do ti bëj e thon bëj çat duash po the la ilallah i shfutur shfutove këta morën një pjesë argumenteve këta morën një pjesë këta e pan të parë të pan e pan fen me një sy e dyte pan me një sy edhe pse ky sy është i vërtet por nuk lejohet të fehet sikot me një sy do çka me dy sy vallahi kjo është shumë shumë të rëndësishme Tashi kalojm vete më në detaje. Ka thon Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, Allahu men shrifo Uthaymeeni, ka treguar se argumentet e atyre të cilët thonë që lënë si namazet nuk është domethënë nuk del nga feja, ndahen në katër lloje. Kjo është fjalë e Sheikh Uthaymeenit. Tashu duhet u tregoj të diçka këtu domethënë, i ndan Sheikh Uthaymeeni argumentet e atyre që thonë që lënë si namazet nuk është kafir, i ndan në katër lloje. Dhe i shpjegon vetë Sheikh Uthaymeeni këto katër lloje. Ajo që më intereson këtu është ç'lidhje ka kjo që po flasim namaz me humi për cilën folën mosipër. Lidhja është kjo vëllëzë që duhet pasapërsysh. Të njëjtat argumente që përdorin këta që thonë se namazi nuk është xefir, të njëjtat argumenti përdorin edhe murxhijet në akidën e tyre dhe akide e murxhijve është një akide më e prichur që mund të ekzistojë. Ajta kanë thënë selevët akide e murxhijve është më e frikshme për këtë moment se akide haurijve. Është më e frikshme. Sepse kanë thënë haurigit can wear years. Me shkatrimin. Kurse murxhiet kanë shkatrufën. Murxhiet kanë shkatrufën. Edhe shkatrimi fes është më e rëndë se vraja e disa njerëzve. Edhe pse vraja e njerëzve është shumë e rëndë. Por shkatrimi fes është akoma më dhe më i rëndë. Prandaj edhe selefët i kanë quajtur murxhiet i kanë qujitur çifutët e këtij umeti. Çifutët e këtij umeti. Prandaj kjo është shumë problem. Kështu që nëse ne nuk e kuptojmë si çdo të argumente Ti mund thua, që në në Masë nuk oshë e firë, këte ka dy mendime, edhe pse i gjmau, ka një mërë parë dhe i gjmau është mautën, ti kësa dy mendimet. Në tonë? Por, duhet kesh kujdes, argumentimi, sepse nëse ti përdoj këtë dojë argumentesh, ta di se ti kërënë brënda në grasë, në akides murgjive, e kuptovi nuk e kuptovi ti. Kjo është problematika vë lezër. Pa ndetë duhet në pas shumë kujdesë, Pra ndaj dhe djetarë këtë qështë, qënë qështë e në njësë namazit, një jo, gjithmonë për në shumë për rast e kam futur në qështë e akidës për pra arsynë sepse të njëtë atë argumente kam përdojrë dhe grupe të humbura edhe aty ku jështë këtë kuptuar për qështë e namazit këtë kuptuar edhe të akidë e mërgjime. Pra ndaj dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Atëher thash, ka thënë shejtimini argumentet të cilat i kanë përdorur ata që nuk e nxjerrin nga nga Islami, atë që nuk atë që lën namazin, do të janë katër. Lloi i parë argumenteve thotë janë ato argumente të cilat nuk kanë lidhje fare me temën. Në të përdorni si argument që për çdo të kuptohet që nëse normal në nuk u shefir por ato skanitat temë, me temën në të vërtetë. Për këto argumente është fjalë Allahu Subhana Teala që thotë inna llaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika li men yasha. Allahu i madhur nuk e falti bërat e di shok, por fal thotë ma dun zalike. Ma dun zalike këta kanë thën përveç kësaj çfarë doj. Dhe kjo nuk është e saktë. Sepse fjala dun zalike do thotë poshtë kësaj dhe jo përveç kësaj. Domethënë Allahu i madhur fal përveç shirku e dhe nuk është çellëmi i të përvesh, por posh shirkut, çfarë të doi. Kështu që kuptimi i ajetit është, Allahu nuk e fal ti bëjë ti shok, po fal posh ti çfarë doi. Qele dun, në gjuhën arabe dun, do të thot posht. Qele dun, do të thot posht. Dhe dhunja, dhunjaja, është edhe dhunja se është poshtër. Por ne kanjush dhunja, sepse është e poshtër. Kështu i qele dun, kuptimi i sa është që fal posh shirkut, do kur them posh shirkut do të thonë që nuk është në nivelin e ti. Këto ato që ato gjë që janë në nivelin e shikut nuk i fal. Siç është kufri. Prandaj nëse një person del nga feja, duke u tallur me fenë, tallet në fenë i sa më, nuk ka bërë shokollodh, por u tall në fenë i sa më, doli nga feja, dhe nuk u penduat dhe sa vditë. Ky është xhenemi. A ka bërë s'ka bërë shirq, mbasë ky nuk ka bërë shirq me të kuptimin e jashtëm që themi ne, por ai është i përjetshëm xhenem. Edhe pse nuk ka bërë lloj shirku që ne e njohim si shirq pa mendje jashtëme. Qartë? Që që kjo këtyr lloj pa argumente ka thënë shejtimin janë ato argumente që nuk kanë lidhje fare me temën. Kta kanë marrë argument ka thënë përderisa Allahu nuk fal vetëm shirkun. Kjo do thotë që përveç shirkut i fal, atëherë dhe në namaz dhe fal. Sepse nuk përmendetu atë. Mi bënë themi, kuptimi është që Allahu nuk fal, domosdën atë që është pos shirkut. Edhe ne po pretendojmë që namazi nuk është pos shirku, pos në gradën e tij sepse ka hadithe të tjera që vërtetojnë që është në gradën e tij. Të cilët përmendom të Islami me hadith profetikë që tregojnë që lënia e namazit është kufër. Llojët e argumenteve janë ato argumente të cilat janë të përgjithshme, por të cilat specifikohen me argumente të veçanta. Shembull do të t'roj një shembull që kuptohet se çfarë kemi qëllimit të llojë fjalë. Nëse u them për shembull, jam në shpintime dhe them të hyjnë, të hyjnë të gjithë muslimanët në shpintime. Fjalë ime është e përgjithshme. Të gjithë muslimanët. Pastaj kur fillon duke hyrë çdo një person sinu un nuk e dua dhe i thash ti mos hyr. Izhashtimos hyr. Në këtë në rasti ndodhin dy fjalë. Fjala e parë është e përgjithshme për të gjithë dhe fjala e dytë është e veçantë. Tash i një person, çdo person, çfarë kupton për këtë gjë? Edhe pse fjala ime është e përgjithshme për të gjithë që dhyn gjithë, kupton që ky person përjashtohet. Sepse teksti që specifikon i gjë është më parsor se i cili e përgjithson. E kuptuat iden? Do të them kur përmend diçka e veçantë. Kjo është më profesor, pandai nuk thotë kë profesori, jo po un do hy sepse ti ke thënë për të gjithë hyni dhe un jam për të gjithëve. Po jo, a është vërtet që kam për po, të gjithë? Po un typ po përgjigjoj them. Uton, çifte argumente vettare, është vërtet që ato mund ta përgjigjësin diçka, por ato e specifikojnë ato në argumente të tjera. Edhe rasti i tillë sa më ka shumë kush nuk kupton këtë humbë e vërteta. Kush nuk kupton? argumente për për të përgjithshme dhe argumente të specifikuara ai humbet në vërtetë sepse i keq kupton argumentet fetare. Prandaj shembull për këtë kemi hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam çdo person që dëshmojë se nuk ka të dhuar ti për Allahu dhe Muhamedi rrobë të dhurë Allahut, ia bën Allahu atij hamzi arrin. Ky është argumenti i përgjithshëm. Por ky specifikohet me argumente tjera, për shemb. Si për shemb hadithin namazit që thon lëndje namazi është mosbesimtar ndon specifikohet me argumente të tjera. Kështu që edhe në këtë lloj forme, argumentet vetëm duhet marrë të gjitha. Sepse ne vërtet them për shkak të ka thënë Allahu, ka thënë profeti sallallahu alajhi dhe sallam që fjala la ilaha illallah Muhammadur rasulullah e futni në xhenet, por kjo ka kushte. Kushte të cilat po nuk i plotson njeriu, nuk quhet, nuk quhet domosdhem fjalë e tërë saktë. Për shkak ke ke shumë njerëz që thonë la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dhe shkon ajo dhuron varret. A i bën dobi këto fjalë të? Ti nuk i bën dobi. Për këtë arsye në shumë domozshme që argumenti çikohet a është i përgjithshëm dhe nuk ka asnjë gjë që e specifikon apo ka gjëra të cilat e specifikojnë argumentin. Lloji i tretë i argumenteve, lloji dytë kjo është fjalësh u themi, lloji i tretë është u themi janë ato argumente që kanë përdorur këta që thonë lëndse nomaz nuk është mosbesimtar, të cilat janë të përgjithshme, por ato ato doun kufizohen me disa kushte. Kufizon me disa kushte, për të cilave kuptohen nuk del edhe namazi, shembull thon ata. Ka thënë Xhedimini shembull, thot Hadith deri te Bani Malik, i cili në cilin thot, Allahu i mëdhuar e ja ka bërë haram zjarrin atij që thot la ilaha illallah dhe ai e thot uljë fjalën me sinqeritet. Transmeton Buhariu do Muslimi. Edhe ka domun ka treguar sheh Uthemini thot që kufizimi i thënies së fjalës me këto lloj kushti që kush e thot me sinqeritet, kjo do thot që ky paska punë të zemrës edhe një person që ka sinceritet, a e shë pa mundët mos falet. Pse? Dhe pëse kjo ka lidhe me në qështë e ti dhe qështë që e akides, që punët e zemrës nëse egzistojnë, pa tjetër do këtë punë gjymëtyrë për jashta. Nëse nuk egzistojnë punët e zemrës, atër nuk ka imantë të kënjëri ju. Dhe kjo është qështë e që, që e ndan e hlisonetin nga grupët të humbëra. Murgji e thonë, Mund të qenë njëri këtij me një zemër dhe mosket për jashtë, asnjë punë të mirë. Kur sa El Suneti thotë, po që ai ka u i me një zemër do të ketë patjetër punë për jashtë. Nëse ai ka frikë nga Allahu në zemër, patjetër që do të falet. Përndryshe, nëse ai nuk vargëtë që sa ka frikë Allahu, nëse po se patë frikë Allahu në zemër, s'ka asnjë punë në zemër, atë solbesin far. Kështu që vetë nga, nga argumenti po ta shikosh se të, të kushë thel me sinqeritet, atë nuk ka shans një person të thotë me sinqeritet që ai mos falet. Ky është kuptimi që ka dashur të shpjegojmë këtu e katërta, thotë Çuthimini, janë ato lloj argumentesh se cilat janë përdorur, domthonë janë përdorur për për këtë lloj çështje, për çështjen e namazit që ata që thonë që nuk nuk quhet kafir, nuk quhet mosbesimtar që nuk fal namazin, por që në të vërtetë ato argumente nuk kanë lidhje fare me temën. Si shembulli i hadithit të Hudhaifës, që thotë do vinë kono në fund, do vicesërimit tim më brapa. Do vicesërimit tim brapa në në në jetë tëmës. Atyre, argu... të kalojmë në në detaje. Argumenti i parë që kanë marrë ata do të cilët thonë që lënja si në mazë nuk është nuk është nuk është, domethënë nuk, nuk është i dal nga feja. Është hadithi e Abdullah ibn Amrit, i cili ka thënë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Do thirret një person nga ummeti në ditën e gjykimit. Përpara të gjithë krijesave, do do të nxirren aty 99 regjistra, çdo regjistër saçi shikon syri. Regjistri i gjunafe, domethënë. Dhe më thëmë, do i thotë Allah i mëdhuruar, a mohon më diçka prej këtyre? I thotë jo, O Zot. Dhe thot, atë kam bërë padrëjësi me lajke që kanë shkruajtur? Thot, i, i thot, jo, zot. Më pas, thot, a ketë mira? A ketë se vape? Edhe trembet kë personi, trembet dhe thot, ja, nuk kam. Dhe i thot, alloj më dhurë, po, ti të këne, thot, ke, jo një se vape, ke se vape. Edhe ty sot, nuk të bëhet padrëjësi. Edhe i ndziret, në zyre domthonë një bitaka bitaka domthonë ju nëa bë kuptimin e këtij cop letër në sinin e shkurtu la ilaha illallah e shedo la ilaha illallah wa anna muhammedan abduhu wa rasuluh edhe thot ky personi o zot po çfarë mund bëj këtë letër përpara gjithë këtyre të regjistrohet më dhe njën, me gjunafe i thot Allahu më dorë ti sot nuk të bëhet pa drejtësi edhe vendosën këtë regjistra në njëherë në ant peshorës edhe vendoset fjala la ilaha illallah në anën tjetër dhe peshom më shumë fjalë la ilaha illallah se saqto, ose saq di të gjinafat, ata të cilët e morën të si argument thon, kupton për këtë hadithin që ky personi nuk kishte asnjë lloj pune të mirë përveç dëshmisë së hadithit, asnjë lloj pune mirë tjetër. Përndër në ti as kisha as namaz, çu duken pamënyeshme, sepse thot nuk u është përmendur dhe nuk kishte më as namaz, as edhe punë tjetër. Përgjigja që kanë dhënë domon dietarët në, në lidhje me këtë është së pari, i thuhet, ky person i cili Qët sahibi ul bitaka, ky personi domthonë zoti i bitakas, ky që ka ka, ka përmend të lutë fjalë. Ky ose ka thënë këtë fjalën pa sinqeritet edhe pa vërtetësinë në zemrën e tij, ose ka thënë me sinqeritet dhe me vërtetësi. E para është e pamundur që ta thot pa pa sinqeritet të shpotojë tek Allahu. Ai që thot pa sinqeritet nuk i bën dëmën, dobim. Domthonë domodin patjetër që ai ka thënë me sinqeritet edhe me vërtetësi. Domthonë ato që ka shpreh në zemër, domthonë ka pas më të vërtetë, domthonë të vërtetë. Atëherë domethën këy patjetë që ka domos sinqeritet të lëgjeje. Atë këtu domon del çështja që kanë thënë dietarët. Që përderesa është domozosh dhe këo këo çështje që këy pat do të thonë me sinqeritet që ti duhet dobi këo është më së e njohur. Por këtë domethën nuk mund të dishoj njerëj. Sepse këo është akidea e Helsonetit ndoncini domethën nuk mund të panohosh fjalë gojes, por që sa nuk ka njerë besim zemrës, po të panohosh do panohosh munafikëve, do quhesh munafik të besimtar atëherë. Nëse e them vetëm me gojë pa pas gjën pa, zemër, për këtë arsye nuk mund të vi, po po, po, po qëse njëri nuk e ka asnjë me me, me sinqeritet nga zemra, a të thot me gojë. Kështu që, që ngelesh që ky personi e ka thënë këto fjalë me sinqeritet. Atëherë çështja që është këtu thelbësore është, a ka mundësi që një person të ketë sinqeritet në zemër pa bër asnjë lloj pune të mirë ai? Sipas akidës e heli sunnite dhe xhamad kjo është pamundur. Sipas akidës e heli sunnite dhe xhamad kjo është pamundur. Pse? Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Në trup është një copë mishi, që nësa ajo rregullohet, rregullohet gjithë trupi. Dhe nësa ajo pritet, pritet gjithë trupi dhe ajo është zemra. Për këtë hadith dhe për argumente të shumta dhe për ixhmautume të, të Islamit, kanë dhënë drejtaret e Sunetit, rregull që thotë: Rregulli e Ehl-i Sunnetit çështë imanit është që nuk ka mundësi, do të thonë që nuk ka mundësi që të ketë iman në zemër dhe ky iman mund të pasqyrohet për jashtë. Nuk ka mundësi Dhe më thënë, nuk mund të përfiturohë të akidja e hlisoninë dhe gjemate që një person të kjeti man zemër edhe a i nuk është faqet të përjashta. Përne, nëse, nëse ne du të përnemi që këj personi e ka thënë fjale në lejle në dhe me sinceritet, atë e patitë që i du të kjetë punë të mira të cilat, pasyrojnë të dhe sinceriteti. Kjo është shumë të mëzdoqme. Kjo është pika e parë. Pika e dytë që e hedhë poshtë këtë l që domethën ky ky person domethën thuhet se as nuk është falur, as nuk ka dhënë zakat, as nuk ka bër haxh, as nuk ka xhiruar. I themi në hadith nuk përmendot fare kjo gjëje. Hadith thuhet thjesht që thon ai nuk përmend të far, as është fal, as nuk është fal. Domethën nuk përmend as kjo as kjo. Atëherë domethën nga anzo do të thëjë që ka kaq të sigurt që ky nuk çka fal, nuk çka nuk njeq që s'përmend. Thjesht un mund kuptohet, po tjetër gjë është mund kuptohet, tjetër gjë është përmendet domodin përmendet kon konkretisht diçka e tillë konkretisht domodin thuhet personi nuk është falur nuk thuhet diçka e tillë në hadith pika e tretë në hadith nuk përmendet që ky person e ka thënë këtë fjalë me, me sinqeritet nuk thuhet që ky person e ka thënë këtë fjalë me sinqeritet shumë bukur të gjithë ne bëjmë dakord që ky patjetër e ka thënë me sinqeritet pse se po qesë nuk thënë e thonë me sinqeritet është munafik atë nuk shputon se munafiku është ai që e shpreh me gojë dhe nuk nuk ka gjën në zemër Ate erë nga e gjithëm sinceritetin e që e futëm sinceritetin në nërë të do mos doshme këtu, thot a i cili e përnohë të thot e morëm nga argumentet tjera, atër dhe ne i themi gjithashtu dhe në në mazin e morëm nga argumentet tjera. Do mënë për dresa ti u dëtyrove që këta hadith mos e kuptosh tek pull pa e bashkan gjithë argumentet tjera, po u dëtyrove të bashkan gjithë shme argumentet tjera që të regojnë që këtë fja nuk ka vlerë pa sinceritet, dhe atër unë themë, Ka argumente që të tjera që tregojnë që kjo fjalë nuk ka vlerë pa namaz. Në qart? kjo shumë nëzishme, pike tret, pike e qartë? Kjo është shumë e rëndësishme, pika 3, pika 4 që kanë dërguar dietarët. Po qesën e themi që kjo fjalë i bën dobi njeriu, i bën dobi njeriu pa pa fal namaz. Do të thotë në, në këtë doras i biqë ai lënë se namaz nuk qejë kafir ka sepse vetëm ky ka thënë vetëm fjalën la ilaha illallah dhe i ka burtobi. Atë del pyetja. Kjo lloj fjale a të gjithë muslimanëve u bën dobi nëse i thon atë apo i bëka dobi vetëm disave? Nëse dikush thotë kjo u bën dobi të gjithëve, pa u falur, pa agjurojme radh, se kjo është pretendimi i vërtet. Përse argumentohet? A dohet themi kjo bie në kundërshtim me hadithin dhe me hadithe të tjera? Pse? Pse bie në kundërshtim? Themi kjo bie në kundërshtim sepse në hadith thuhet që ky person i cili do shpotoj më anë kësaj fjale ky është vetëm një nga ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk janë të gjithë kjo tregon që me këtë lloj fjale në këtë lloj forme ky që nga jisë vetëm një person atë nuk çka rregulli përgjithshëm për të për gjithë kështu s'mund vetë dikush të më thotë mua ai që nuk falet ai nuk është kafir sepse ja kush hadithin i themi hadithi është por ky hadith vetëm vetëm për një person nuk është për të gjithë umetin pse është vetëm për këtë person kush arsyeja atë këtu duhet duhet du gërmojmë për arsye të tjera Kush ka qenë në arsye për se kthi është planuar nëse do themi që ky s'është falur, edhe nuk u pranoa të tjerëve. Që sepse në hadith tregon regu, tregon që kjo bëhet vetëm me një person. E dyta, argumenti që vërteton që kjo bëhet vetëm me këtë person dhe jo me persona të tjerë, të fjalën Lajledullah, a e thon të gjithë muslimanët? E thon të gjithë? Mirë. A u bën dobi të gjithëve, ai shpëton të gjithë muslimanët nga xhenemi kjo lloj fiale? Apo do hyn një pjesë muslimanë në xhenem pastaj më mbrapsht do dalin? Normalisht do hyn? Që në një kohë që ky kjë person nuk hyn fajë, ky do ky ky direkt në xhenet sepse i rëndoi më shumë. Atëherë, kjo lloj fiale pas ka disa kushte të tjera, përderisa kti i bëri dobi, kurse shumë muslimanë të tjerë nuk u bën dobi, por do në xhenem, do digjen, edhe pse e kanë të ndonjë fiale, edhe pse mund të kenë sevape të tjera, edhe pse kanë falur namaz, do digjen, edhe pse kanë falur namaz, në kohë që ky s'paso fal fare ndër një person që po sofalon namaz dhe mas, ka thënë inallahi la, shkon në xhenem. Kush që i susht falur ka thënë inallahi la, dhe gjuhet në xhenet. Shosi ngatrohen ngatrohen këto rregullat. Për këtë arsye domthon valla është shumë domosdoshm ndmlidh argumente të gjitha. Shikon të gjitha, ti hapur sy të dyja, ti kontrollosh argumente të dyja, me dy sy. Domthon dhe nëse ti shikon Zahidi dhe harron të gjitha ato të tjera të cilat tregojnë që një pjesë e madhe atyre që thon la ilahin allah dhe që fal namaz do në xhenem. Atë derë që e ke parë pa argumentin gabimisht. Sepse një pjesë e madhe do hyjnë në Xhenem. Edhe treguohet hadith që do nxjerrin nga Xhenemi njëvin me lajke nga shenjtë së shtërzëve, do të thonë u falën ata. I nxjerrin nga Xhenemi dhe i njëvin nga shenjtë së shtërzës, atëherë i bie që në Xhenem hyjnë njerëz të cilët falkan namaz. Atë ç'ni aty që falkan namaz nuk u bë goda bi la ilallahu kurse ti bëgodo bi falalailallahu. Atë këtu paska një pas një paska një ulë sekret i nuk jeta thjesht tek fjalë gojës. Për këtër është gabim që të meret argumenti të lu e forme si përfajsore Edhe të lidhë me kashë Kjo është shumë rëndësishme Pika e 5 Ne të reguam në mësimin e kaluar Që sahabët kanë rëndë dakor të gjithë Që nënë si namazë është mosbesimtar Edhe po ata Janë ata të cilët kanë transmituar të hadith E me gjithë të ata Për desa thonë që nënë si namazë mosbesimtar Nuk kanë kuptuar për këti hadithi Që nënë si namazit nuk Por kanë rënë dakord edhe me ekzistencën e këtij hadithi. Dhe pse e dinin këtë hadith, ata të gjithë kanë rënë dakord që nënse namazit është ideal nga feja. Atë kjo tregon që ata s'kan kuptuar hadithin, kusht si pretenduohet, ata kanë kuptuar hadithin ndryshe. E kuptuat? Kjo është pika 5. Kështu që thuhet për për këtë person, i cili domthon do shpotoj nga kjo fjalë, nga fjala la inallahu në gjykimin që ky ka dy mundësi. Ose ky person është një i që falet edhe veprat e tij të do të do të thonë dë do gjymtyrë nuk i kalen, ka lënë, ka bërë vepra të mira. Edhe e ka thënë fjalën la ilaha illallah me një lloj sinqeriteti të duhur, mbas gjunafeve që ka bërë. Edhe e shpenduar tek Allahu dhe Allahu ma dhuar me këtë lloj fiale e ka fshir gjunafet dhe i dhënon ato nuk i përshton gjë ditë gjykimit, por përshton kë më shumë. Ose për ndryshe bëhet fjalë për një person i cili ka një lloj gjendi të veçantë, rasti i veçantë. Edhe ky lloj rasti i veçantë, domethënë është rasti i atyre personave të cilët pendohen në fund të jetës. Ka bërë të rritën me gjunafe, pendohet në fund të jetës se Allahu subhanahu wa taala e pardonon pendimin, edhe me këtë lloj pendimi, ai pendimi i tij me "La ilaha illallah, Muhammadur rasulullah", natën e imët i bën, do vlen më shumë dhe vdes ulë gjendje, mase të thotë vdes ulë gjendje. I bën më shumë dobi se të gjitha vitet e jetës që ka pas në cilën ka bërë gjunafe. Domethënë, ose të themi që ky hadith flet për një lloj rasti të veçantë. Seriozi si tregom që një njeriu thot la ilah illallah dhe mbasaj nuk bën djunafe, ose atëherë do themi që ky person nuk është përto i që falën. Ndon, por se vekry si duhet namazën e megjithatë ai e ka mbyllur të jetë me fen la ilah illallah dhe është është penduar thellë në këtë në këtë lloj gjendje dhe ka vdekt në këtë gjendje. Edhe shembull për këtë, për ta kuptuar më qartë, është shembulli i personit që ka vrar 100 veta. Ky person vron 100 veta, është përmendur në hadith Civrao në 9. Pasavro edhe 1 dhe 100. Pastaj pyeti a ka pendim për, për mua dhe i than shko në filan fshat. Edhe niset rrugës vdes. Shof vdes. Çfarë punë të mirë kishte bërë ky? Pamë letërash me kë sepra si punë të mirë. As e ka punë të mirë. Shkojnë me lajke, çiko dhe me lajke nuk po ndanin dot. Lajket me lajket po ndanin dot që, që të shënjë ti çat bën më të lujiz. Subhanallahu, sa sa problematike që është lei ti. Erdhën me lajke të dënimit, dhe dhe than Ky në takon ne, sepse ky nuk ka bërë punë mira kur. Këpëton? Kur se erdhe me leket dhe mëshirë, stan, ky në takon ne, sepse ky ka ardhi përnduar. Qart? Dhe dërgona loj më dhurua të një me leket, që i thot, mas një tokën. Pra, pra në cilës tokët ma afer, aji asaj të takon. Shfarë thë me leket dërënjimit, nuk ka bërë punë mira kur. Ky përë punë mira nuk pas ka bërë. Ky person përë punë mira nuk, nuk pas ka bërë. E me gjithë të, do ta marrin shpirtin e tij me lajkit e mshiros. Çu do hadith. Atë, a mund themi që ky ky person mund të jetë një për aty rast të cilët kanë 99 gjunafe, edhe pastaj ka thënë me, me sinqeritet të lloj fiale dhe shpoton. E kuptuat iden? Kjo tregon më që ky lloj hadithi nuk ka lidhje fare me temën. Prandaj ky ose flet për një rast të veçantë, si rasti i tij që ka vënë 100 veta, ose flet për një person i cili falnomos, por ai ka thënë atë me sinqeritet dhe mbasai nuk ka bërë gjunafe edhe masaj ka qëllu që ka vdek edhe du të regoj shemën dhe dy person që ta keni më të qartë të qëta mbjullim njërë mjërë të, të hadith dy persona të dy kanë registra me gjunafe 99 me 99 njërë i për tyre mbas i bëj 99 registra me gjunafe tha la ila illallah illa mahamad rasullahi penduar u pendu të këllahu mbas pa kjeri vdek e vdik i legjendi kurse i dyti Kishe 99 regjistra, mirë po jo në fund, pande nga Mezi e tha la ilaha illallah dhe mbas ai bëri pjesën tjetër të gjunave të tij. A janë njësojt ata që Allah i mëdhërua kur dhesin të, të dy? Njësojan? Mirë, fjalë la ilaha illallah i bëkë dobi këtij që e mbyllën me la ilaha illallah. Po ti ti pse nuk i bën dobi? Pse ai tjetri hyn xehnëm mbas i ka thënë të fjalë, sepse ai mbas kësaj pune të mirë ka zhytur, zhytën gjunave të tij dhe e ka porzië fjalën la ilaha me gjunave të tjera. Pandaj kjo fjalë nuk i bën të bish çdo dë njeriu dhe çdo dë momenti, po ka kushte të veta. Prandaj nuk duhet keq kuptuar, se këtu nuk flitet, domundon për atë që pretenduohet, por ky është kuptimi i vërtetë. Hadithi i dyt, që është përmendur është hadithi i një ati personi që nuk ka bërë punë mira kurrë dhe unë e lexova hadithin mësimin e kaluar, kështu që unë nuk jam duke e përmend ta si shumë i gjatë, por do të tregoj vetëm tek atë pjesën ku është marrësi argument nga ata të cilët thonë që lënë si namazit nuk është mosbesimtar. Thotë E, në më thënë, kanë thënë ata kështu, në hadit për mëndet, fillim fare, që do dali nga gjëhnemi një person që ka në zemrën e ti sa një dinarë për i mani, ose për i hajri, kështuot. Pasaj do nëzirë Allah i madhur nga gjëhnemi një ata personat të cilë ka në zemrën e tyre sa gjusën dinarë për i hajri ose për i mani. Pasaj do nëzirë ata që ka në zemrën e tyre një thërmi i hajri ose i mani. Pastaj do thon me lajket, zoti jo nuk kemi lënë të hajr. S kemi ne xhenem dikë di që mund kët hajrën ta. Çu thon me lajket. Pastaj ato lloj më dheuar ndërmjetsuan me lajket, ndërmjetsuan profetët, ndërmjetsuan besimtarë dhe nuk ka ngelur vetëm se mëj më i mëshirshëm. Edhe ai nxjer nga xhenemi ather popull ose njerëz të cilët nuk kanë vepruar ose nuk kanë punuar hajr kur. Kjo thon hadith. Që nuk kanë punuar pun në punë të mirë kurr. Po ta shikosh me mendje Në hadith thuhet për për të parët kanë në zemrën e tyre sa i man sa një dinar. I dytë sa i man kanë sa gjysmë dinari, i tretë sa i i I katër i, një thërm i man, i katërti kush janë ata? Këta nuk ka hajër. Domethënë kur flet për iman, një dinar, gjysmë dinari iman, një thërm i iman, pas se mos ju çejbi, që s'ka fare. Në më vare. Në pamën e jashme, në pamën e jashme kanë thënë dietaret që në pamën e jashme a nësozta më në mënyrë sipërfaqësore këtë lloj hadithi çfarë kuptohet për ti kuptohet për ti ose si kuptua gjithë të humbura që nga xhenemi do dalin njerëz të cilët janë besimtarë fare por janë qafira e kuptua atë dia gradualitetin si ka ardh do nxjengat xhenemi ata të cilët kanë në zemrën e tyre një dinar i ban pas ata që kanë gjysmë dinari pas ata që kanë një thërmi pas ata të cilët nuk ka hajrin ta Pame një ashme, si profesor kuptohet që doda në gjëhnemi jesë pasë një manë vanë zemër. Kjo është kuptimi jashtëm. Dhe ne themi, kjo dhe kuptimi në më nishë kjoj bjen kundështimi një gjmaonu me të islam, i cili thot që nga gjëhnemi nuk dalin atat e cilët janë mos besimtarë. Që çunë nëse do ta marrëm hadithin kësu si profesorë, këy i bëti argument për ata të cilët thonë nga xhenemi dalin dhe qafirat, jo ata të cilët kanë iman vetëm në zemër dhe pa menëjashme këtu tregonet, pa menëjashme këtu tregonet se ata të ja fundi farës pasani kanë iman hiç as në zemërs po jashta, sepse fillon radhiti imanin, 1 dinar, gjys dinari, 1 thërminj, hiç. Çart? Kjo është pikë e parë. Mirpo, ndonëse kan thënë dietarë, tregu këtu për shemund kanë treguar Ibn Huzeime dietarë një, një për imam vetë në sunet xhamatit. Thot dihet në formë të sigurt. Domthonë di çdo dietar që e njeh Islamin, se profeti sallallahu alajhi wa sellem ka këtyre haditheve, në të cilët thuhet kush thot la ilaha illallah, thot ose shton fjalën la ilaha muhammedur rasulullah dhe nuk beson nëi për profetëve, ose nuk beson librin e Allahut, ose nuk beson xhenetin, ose nuk beson xhenemin, ose nuk beson llogarinë më radh, thot nuk nuk asnjëherë ti nuk e kuptot për ishaq që i quhet besimtar. Që thotim në Khuzaime. Por Murxhijet e kanë lejuar argumentimin në këtë lloj forme me këto argumente, duke marrë ndësi profesorë. Kështu që po ta marr ndësi profesorë, ky lloj hadithi, ky lloj hadithi biqë nga Xhenemi, dil ka njerëz që sipas an punon punë mirë. Ta çfarë thon? Këto argumente kanë marrë gjithashtu e kanë marrë këto lloj hadithe, kanë marrë pa argument Xehmijet. Xehmijet janë një grup i humbur për të cilët kanë gjikuar shumë për dietat që ata ndal nga Islami fare. Ata çfarë thon? Imani është vetëm njohet, njohje e zemrës. Po, njëoftë Zoti me zemrën që ka i Zot, ti quj besimtar. Këtë kjo është akide e xhamive. I parë ti xhamin u Gjehmi ibn Sofiani, edhe për të kanë gjuku dietar që i dal nga fei i sahme. Kta thoshin, imani është vetëm jo me zemër, vetëm ta njohësh Zotin, edhe po nuk e deshe, edhe po nuk e patë frikë, edhe po nuk patë sinqeritet, vetëm ndijë që ka i Zot. Po diti që ka i Zot, ti quj besimtar për këtë. Edhe ky lloj hadithi, na diça hadith thot, nuk kanë punuar për pun ul mirë kur. Dhe fjalë punë përfshin dy punë, puna e gjymtyrëve, puna e zemrës. Qartë, sepse imani te ke syneti për bëhet nga nga fjalët dhe nga vepra. Fjalët e gojës dhe të zemrës edhe puna të zemrës dhe të gjymtyrëve. Kështu kur thonë të hadith, nuk ka punë më pun mira, nuk ka as punë zemër, as punë gjymtyrë. Çu duhet pa mënyrash me hadithin? Çu duhet pa mënyrashme? Qartë? Atëherë bie që fjalët e xehmive ti të sakt si pas ti hadithin. Po ta marr ashtu në mënyrë sipërfaqësore. Por këtare sythemi që ky është kuptimi i gabuar. Ky është kuptimi i gabuar. Prandaj ata cilët argumentojnë me këtë lloj me këtë lloj hadithi, thonë që në hadith thuhet nuk ka punuar punë mira, do të thonë ndërteska, adhëska falomas. I themin hadithu nuk ka punuar punë mira dhe këtu hyrën punë të zemrës. Sonora ajo po punën e zemrës janë nxjerr nga argumente tjera, sepse duhet patjetër të kesh sinqeritet, kët frikallahun, që të quhet besimtar, atëri i themi, po qesë si një person kuptohet nga argumentet e tjera që duhet kët frikallahun, duhet si qytet që të besimtar. Atë dhe ne themi, kuptohet nga argumentet e tjera që duhet falamas që, që të besimtar. E para, dhe e dyta, tek heli suneti them nuk pranohet që një person të ketë punë zemre dhe mos ketë punë gjymtyrësh. Kjo është e pamundur. Shembulli i kësaj është, sikur më thënëun, që ky zjarri djeg, po e futet dorën aty brenda, ta kapësh me dorë shufërn të djeg. Edhe një person që nuk e beson Në person që nuk e beson me me, me, me vërtetë që shkon në kaf, por shoh fëmijë vogël, ku i thuat këto dieg, nuk beson mi, sepse fëmija i vogël kupton. Shkon në kaf më vërtetë. Domethënë nëse një person kur ti i thuam mos e bëj këtë dieg dhe shkon e bën, këtë ç'të tregon? Këtë tregon që ai në vërtetë nuk e beson dhe i lutti. Nëse një person ti i thuar do digj do digjen me Xhenem, po jese nuk falesh. Domethënë nëse nuk falesh, dhe aj, as nuk falet, as nuk ajoën, as do jep zakat, as do bën haxh, nuk bën as ulë punë fare për turin në Xhenemit. Atëra e kafrikallon në vërtetë? Sa e vëriën vërtet. Kështu që për kësaj ka nxjerrën në Sunetin rregullën që nuk ka mundësi një person të ketë punë zemre, këtë këtë frikë, këtë të ketë sinqeritet, të ketë frikë së mëshiri Allahut, pa bërë asnjë punë për jashtë. Kjo është e pamundur. Për këtë arsye, ku thuhet ona di që ky nuk ka bërë punë mira, i themi kjo bën kundërshtim me ajnin e Sunetit. Sepse nuk ka mundësi një person të bëj, domthonjë të jetë besimtar me zemër, po që sa nuk bën asnjë punë të mirë. Edhe këtu në hadith si pas pa misi ashtë nuk përmëndet, kur dhe nuk ka përpundë mira, as namaz, as zekat, as haqë, as a gjërim, as i tjetër. Qartë? Shqy që kjo është, në, kjo kuptohet nga nga argumentet e tjera. Kjo është pika e parë në lidhë me këta hadith. Pika e dytë është, këta njërë stuat në hadith që këta nuk ka bërë pundë mira kur, por këta, e kam pohuar me zemër dhe kam punën të zemrës. I thuhet ku e gjetët punën e zemrës? Sa do thonë ke marrë nga argumente të tjera. Do themi argumentet e tjera që tregojnë që ky person duhet ke të ketë patjetër punën e zemrës, gjithashtu themi argumentet e tjera që tregojnë që ky person duhet të fali që të quhet besimtar. Kështu që, që nëse ne do të tirohemi të kemohet argumentet e tjera, argumentet e tjera tregojnë edhe për punën e zemrës, edhe për punën e gjymtyrve që njeriu quhet besimtar. Pikë tjetër, tregohet në vetëm argumentin në hadithin që këta persona të cilët do dalin nga xhenemi dhe thu që thuhet për ta që nuk ka atë nuk ka nuk kanë bërë pun mirë kurrë ose s'kan bërë hajr kurrë tregohet në, në njëtin hadith që ata janë prej namozlive. Si? Shikoni me mendje. Tregohet domosdën që ata persona të cilët do shpotojn ditën e gjykimit kush janë? Janë ata që bën i bënin sëgjë të Allahut në dhunja. Allah ata që bën sëgjë të Allahut në dhunja Allah kush janë? Janë besimtarët. Pse? Te një hadith, por rikthej pak vetëm tek hadithi, se në lezumën e parë thuhet domthonë në hadith që Allah subhanahu wa taala do të shfaqet njerëzve në pamje, në një pamje besimtarëve, në një pamje. Pasu do shahin pamjen e vërtetë. Do t'i bëjnë sejdë të gjithatë ata që bënë në dynja, edhe munafikëve, të cilët kanë bërë nga hipokrizia sejdën, do do të thyt kurrizi. Kurse kafirë të gjithë do ikin xhanem. A dhe kush ngelet? Kur dal përpara Allahut, përpara Allahut mbesimtar, kush do ngjene vetëm ata që bënë sërç në dynjë. Kështu thotë hadith. Edhe munafiqët. Edhe munafiqët. Munafiqët ç'bonin? E bënit të lloi veprën dynjë, kupton? Por në zemrës kishin ç'fare? Çart? Ne skem punë këta, sepse këta gjykimi i tyre është tek Allahu. Pamëri jashtë, ne ecim pamëri jashtë. Këy falet, falet, ç'ka në zemër, i Zoti di. Sfutën brenda zemrës njerëzve. Aman pamëri jashtë, nësa i falet, unë gjykoj që ky është musliman. Kjo është detyra e jon nuk na lejo të futim Atere, që dhe dhe dhe Allah, dhe në zemrat e njerëzve. Atyre këtu tregon se këta persona, të cilët do t'i bëkan shesh dha Allahut në gjykimin kush janë. Fot teksa ditës, u zbulon Allahu para kamën, derisa nuk ngelet askush prej atyre që i kanë mos bër vet me dëshirin e tyre shesh dha Allahut, vetëm se i jep Allahu leje për të bërë shesh dhe për të bërë shesh atë ditët. Përveç atyre të cilët i kanë bërë shesh nga sy e fajësia, atyre u thyt kurrizi. Kështu duhet të teksa ditët. Atë kuptohet që këta persona të cilë dhe jenë në adit, që kanë vetë me në mazlit, atë që sufarë kanë farës, si kanë bërës të gjithë dhe lojë në dunja, të sufarë kanë farë të këllë grupi. Së përmëndë, në këtu thudë dhe i bërës shë të shënë atë që kanë bërës të që kanë bërës të gjithë dhe në dunja. Edhe për këta rësue, i binu në kajim, ka përmëndu një për argumenteve qi tregojnë se nënsinë në mazë është mosbesimtar, ai i thënë kurnor në cilën ka thënë Allahu i madhuar, "Efne xhalul musliminë kel mujrimin, ma lakum kaib tahkumun?" Ati bën në muslimanët si kriminalët. Çkeni ju që gjykonin të lloj formë? Dhëmë, si mund të parazojë Allahu? Pasë thot, vazhdimë jetë, jo me sakh, atë ditë akama, ju gjud, dhëftohen, dhëftohen, më juq shvon sak, at dit kur zbulohet para kama. U yu dauneni li sujud, do ftohen ata, do ftohohen, do stojn Allahu më përporsëse. Fala yashtiuun, pata nuk kan musi. Kha shi atë nëbësarum, shikimi të të jeti për ullur, edhe den, të rëhëkum dhille dhe dhe dhe në poshtruar. O ka dhe kanu i dhe aune i lesu gjudës, ndërko që ata ishin fëtuar për të bërë sesh dhe kur ishin të shëndosh. Oh, shëndosh. Dhe ata persona që ka në qenë të shëndosh në dy nja, kishin mësit bërë në sesh dhe nuk bërë në sesh dhe Allah, ata nuk ka mësit bërë në sesh dhe dit, edhe këta i ka qytë Allah më më dhurë, mos besin të arë. Edhe kjo kuptohet edhe nga hadithi, dhe ky është njëjtë hadith në cilin thuhet në fund fare që do zi të zihen nga xhehenemi sa njerëz kanë bërë punë mirëkurr. Kështu që kjo duhet të jetë shumë shumë në vëmendjen tonë për ta kuptuar hadithin. Ë pika e katërt. Nëse ne do themi domthonjë që nuk kuptohet në tërtoj për hadithin, nuk kanë punuar për mirëkurr, që kta nuk që kanë falur. Ate çdo më thon nuk kanë punuar për mirëkurr. Ç'kuptojemi ka kjo? Ate turistëtarët kanë treguar disa shpjegime që kjo domthon të, të kuptohet më qartë fikë i parë dhe që është më së mëse i vërtetë dhe më së saktë është që fjalën nuk kanë punuar në punë mirë kur, nuk do të thotë që ata s'kan vepruar vepra, por kuptimi i saj është që kë ata kanë vepruar vepra që nuk u kanë bërë dobitë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu kam përmendur dietar shembuj, por nuk dua të zgjatom, do të bëj sa më shkurt inshallah. Kam përmendur shembuj, për shohun profeti sallallahu alaihi wasallam Ka parë një person i cili erdhi xhami dhe u fali dyra kat. Mbas i fali erdhi te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam ktheu dhe falu se nuk je falur. Si i tha nuk je falur? Nuk u falë? Ky u kthye përsëri. U fal edhe një herë. Pastaj u kthye dhe i tha profetit profeti sallallahu alajhi wasallam ktheu dhe falu se nuk je falur për dytë. Pastaj për herë tretë, i tha profetit sallallahu alajhi wasallam ktheu dhe falu se nuk je falur. E tretë u fal. Ai u fal. I dërgoi me Allah sallallahu alajhi wasallam thonë nuk je fal. Domethën kush kuptimi? Ku qëllimi? A nuk u falaj se pa provuesëm që po falshë? Ai po falaj, por po, po problemi ti ishte që falja ti nuk ishte e sakt, nuk ishte e duhur. Për këtë arsye, kë tregon që lejohet nga ana logjike dhe nga ana gjuhësorë të thuash për një vepër që nuk bëhet në formë sakt që nuk është bërë, nuk është bërë. Si porshon kur ti ke një detyrë një person për ta kryer atë, siç duhet, dhe ai s'e bën siç duhet, e bën shkeleshko ose jo me parametrat e duhur atë s'ti thua s'ke bërë gjë. Pse s'ka bër sakt, nuk nuk, nuk e bërë gjë. Shijën e sot për një person që nuk ka bërë punë mirë, domethënë punëti ai ka bërë punë, ai ka fal namaz. Pse po ka pranuar Allah? Pse s'ka kryer si duhet? Siç kanë treguar selefët që një person mbase mundet që të falet 60 vjet dhe të ka lloj mëdhëruar nuk i pranohet asnjë namaz, asnjë namaz nuk i pranohet. A është falur kjo? Është falur. Qoftë që vir, nuk qoftë që vir. Ai pranon namazin? Si është pranuar si namaz? A ka hajër? S'ka hajër të ka llogërup. E kuptuati dent? Sigur thot nuk ka puno, punë mirë kurr. Domthon te Allahu punë e mirë nuk qiu thjesht ta bësh ke ne shko dhe qiu qiu. Te Allahu duhet ta bësh ndëfojë që të parnohet atë qiu punë e mirë. Mund të hyj një person provim. E shkruaj shkruaj të shkruajsh grapo kot me kot. Po po kësaj ato nuk kanë lidhje me temën dhe nuk kanë përgjigje për pyetjen që janë dhënë. Ato s'kan vlerë. Ato s'kan vlerë. Sigur domthon, nëse ti thua një person ka mbur 10 faqe provim, o ka mbur 10 faqe sot. S'ka shkruaj di gjë. Përsa nuk, nuk ka shku gjë lidhur me temën. Çm duhet mos e ka shku këtu këta. Sikur thuhet nuk ka punë punë mira, lem jam el hayen kat. Qëllimi nuk ka punë punë mira të cilat kanë vlerë të kalllojmë dhëruar. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar një për një person i cila agjiron për ditë. Çka agjironi më mirë kush është? Është agjironi Davudi alayhis salam, agjironi ditë dhe natë të ndit. Mos humse kaq. Ka më mirë se kaq? Nuk ka. Ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem, ai që agjiron gjikohen Ai as nuk ka agjuruar, as nuk ka çel. Si nuk ka agjuruar? E, e pa agjuruar për ditë. Si thot profesoru nuk ka agjuruar? Si thot duke agjuruar, si kam mundsi nuk ka agjuruar. Si si Qëllimi nuk është që agjurimi ti nuk ekzistuar, ka ekzistuar, por nuk është kryer sakt. Nuk është kryer sakt, prandaj dhe juhet thuhet siu nuk ekziston fare. Kjo lloj metode përdoret në gjuhën arabe dhe në gjuhën që ju përdoret. Kur dikush nuk e bën siç duhet një vepër, thot se ke bërë hiç, për mua se ke bërë fare. Çponohet. Kjo është ideja prandaj kur dhund natin nuk ka bër punë mirë, domethënë nuk, nuk u parnohet punë tek Allahu <të> subhanet, prandaj s'ka vler fare punë tek Allahu subhanet. Si ka bër sketë shko. Gjithashtu <të> dietaret kanë treguar domethënë që këta persona, të cilët domethënë nuk kanë bër punë mirë kurrë, mund të jenë për një grup i njerëzish të cilët mas, zekat, haqë, radhë, të kanë fal namaz, kanë zakat, kanë bër haxhe me radh, por shpërblimet e tyre kanë iqur nga padresitë e tjerave. Ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, do t'rreqë dy hadithe. Hadithi i parë Ka të leguar profetit s.a.s. një person, thotë vjenë në ditë një gjukimin një person i cili qëtë muflis, muflis, ka thonë muflisin nga ometin kush është, është një person që vjenë në ditë një gjukimit, me sëvapë e samalet, shë me sëvapë e samalet, mirë po, i ka ngrënë mishin këti, ka sharë këta, ka ofenduar këta, i ka marë pasurin këti, ka rahur këta, Edhe i merr kënga savapat e tij, kënga savapat e tij, kënga savapat e derisa kur t'ia marrë gjithë savapat, i hedhin gjunafet e tij detyre dhe hudhen në xhenem. Tingënë savapat? Tingënë savapat? <të> e vetmi gjë që ngjeli ti kush është? Ës vetëm fjala la ilaha illallah, vetëm këto nuk e ndajnë, nuk e ndajnë njerëz, nuk, nuk e nuk i merr atë lloj. Sepotë merr atë kë bëtit Xhafir. Nëse sot Xhafir musliman. Shi vetëm këo, she vetë i vetmi savap që ngjelen atë fjalë la ilaha illallah. Atë po as numëri të samit që kanë thënë lajë nuk kanë bërë punë mira. Pse? Ai ka bërë punë mira, por ato s'kan vlerë të qallohu Subhanu Teala. Nuk kanë vlerë të qallohë më dhuruar për arsye, ato nuk kanë vlerë të qallohë Subhanu Teala për arsye sepse ai ka bërë ato punë kia, të cilat janë bërë shkak që sevatët e tij të avullojnë. Prandaj ky person hyn në xhenëm dhe ky nuk ka asnjë sevap. Nëse thot për të personin që ka bërë punë mira, është sakt. Është sakt. Sërsa ky vetë është bërë shkaktar me punët e tij të këqija, fshit mirë të veta. Për këtë arsye, thuhet për të që ky është musliman, ka bërë punë mira, megjithëse ky s'ka bërë as i punë mirë. Pse? Sepse punët e tij nuk kanë vlerë. Meqart, lloji dytë. Lloji dytë, hadithe dytë, ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që do vijë nga ummeti një person dinë gjykimin me savapë sa malet. Dhe ja bën Allah i mëdhuar savapët e tij pluhur, pluhur. Thot Ky është e i personi cili, kur veqohet me kufi të Allahut, a i shkel ato. Në nën parë njerëzë, a i duke të burë i mirë, i dhe voqëm, i zbatonuar të Allahut, kur është në vetëmi, bënë të harami që i si bënë së të njerëzë. No. Këti i afshinë Allahut se va pëtë fare. Po është muslimanë? Muslima po punën si ka bër për Allah, i tollau, ti ka bër për mosu duk, mosu duk i keq para njerëzve, për këtë arsye Allah i mbyll afshin. Nëse thuhet për të personi ky s'ka zë se vapi, nuk ka punu punë mirë kurr. Ë vërtet. S'ka punu mirë kurr. Ky është rast konkret. Atë kur thuhet në ditë që nuk ka punu punë mira, kjo është shumë e rëndësishme. A është qëllimi këtu që ky person as nuk u shfal, as nuk ka gjerur apo qëllimi është që, që ky person ka bërë ato lloj punë që s'ka mler të, punës, të Allah i madhruar? E parë nuk është saktë, pëse? Se poqese në do themi që kyqërët musliman, pa bërra si në dhe ve, pra kjo pinkë kundushtime me dy gjmatu me të islam, me gjmavën e parë i cili thotë që te gejt lisonet e gjmatin nuk ka iman pa pun, edhe me gjmavën e dy të që ka nëtën 40 akort të gjithë se lefët që nuk ka, nuk ka iman pa, pa në mas. Që që ky person, automatikish është pra të e që e në fallë. Ky është, ky është një argument. Argumenti i jetë që tregon që ky person është për ato që kanë falur është që në hadith tregohet, në hadith, në të njëjtin hadith, në tekst të ndryshëm që transmetohen në transmetime të ndryshme tek Buhariu tregohet që ky person, domethënë që ata personi dalin nga xhenemi i njohin me lajket, nga shenja e sejsës. I njohin me lajën e sejsës. Dhe thon pastaj çfarë thon hadith? Te Buhariu thuhet Edhe personi i fundit prej tyre që i nxirrën nga xhenhemi, që janë në xhenhemi, të për cilët thanë thotë atë që i njohim me lengën e shenjës së xhezës, është, është një person sinë kurën xhenjer Allah nga xhenhemi, e nxjer nga xhenhemi, por fytyra e tij rrihet drejtuar nga xhenhemi. Edhe thotë o Allah, më kthe vën ty timin nga xhenjeti. Edhe pastaj tregon hadithin në fund fal që futën në xhenet dhe i thotë ti ke 10 fishin e një mbreti të dhunjas. E, e rëndësishme thotë buhurere e kanë transmituar dhe transmituar stjerë, në të atë ditë thot kyë është personi i fundi që dhe nga gjëhnemi. Ndërkoj që kyë është me ata për cilët thuët që këta njëre që dhe nga gjëhnemi, i njovin me lajke nga shenë dhe seshës, sëpse shenë dhe seshës nuk i ha gjëhnemi, ka borë Allah haram që ti haj shenë dhe seshës. Këtë rëgonë që kyë person është prajë të të personët dhe cilët, kam falë në masë. Qartë? N Puna e lidhë valla është shumë e domozshme që njeriu nëse dëshiron ta kuptonë sfen siç duhet, merr argumente me radhë të gjitha, mbashkojë të gjitha, madje ka raste nga njëjti argument mund ta kuptonë drejtë tëa të, të vërtetën, pa kaluar të tjera të akoma, e di, edhe mbashkojë të gjithë argumentet edhe atë që për të kuptuar se si është e vërteta. Domethënë kjo është shkurtimisht, domethënë ato përgjigje që kanë dhënë diëtarët se nuk kanë fol shumë gjatë në lidhje me këtë, domethënë me këtë hadith. Kjo është kurthimisht lidhën për përgjigje ndjetar në hadith. Kështu që në hadith, në hadithin nuk kuptohej që ta ska mësin fal, por qëllimi është gjithë të gjithëto i ide që treguam. Kalojmë tek argumenti, më sa duket do du të jetë argumenti i tretë. Argumenti i tretë kurthimisht po përmend se është është shkurt të fatik, i shkurtë, vetë, nuk është i gjatë. Ës hadithi i Abu Hureraj se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Qoftë ka thënë një person i cili nuk ka vepruar punë të mira kurr", kurr. Në i transmetimin thot nuk ka punuar punë mirë kurr për kur, veç Teuhidit. Kur të vdesi, digjeni edhe trupin e tij, pluhurin e trupit ti, të tij merret me dhe hidhet në gjysmën e det gjysmën tokë, pa inshallah nëse Allahu ka mundësi ta ringjallë do ta ndshkojë të më një ndeshkim me cinën e ka ndshkuar askundër botrat. Dhe Allahu urdhëron detin që ta nxjerrë dhe urdhon tokin ta nxjerrë, më pas i thot pse e bëre këtë gjë? Thotë e bëra nga frika jote O Allah. Dhe Allahu Subhanetale thotë: E fal qëom ka falë dhe falë Allahut mëdur, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në transmetimin e Buhariut thuhet se një person i kishte kish bërë shumë gjunafe dhe kur vdekje, i vdeki i tha fmirëve të vet, kur të vdes, më digjni, mbëni pluhur dhe më hidhni mua në erë që të marrë era, se nëse më dënon Allah kam më kapur ndënuar me ndënim që s'ka dënuar as kënd përpara meje. Edhe e vepruan, edhe urdhëroi Allahu të ngonë dhe bashkoim me radhë. I thotë njëtin gjithon, e pastaj transmeton në një transmetim tjetër thuhet, ka qenë një person ektë trazmuaj Muhammedi, ka një person për atë që kanë qenë përpara jush, për umetave të mbarshme domethënë. Qi nuk ka vepruar punë mira, kur thot, për veç të uhidit dhe kur i vjen vdekja, thot të këtë që treguam. Atë përgjigjja, në kurrë për veç të uhidit, ta thon për veç për veç të uhidit, nuk pasapaskë ky person, atë kjo tregon që ky domodin ka thon la ilallahu la ilallahu la ilallahu, edhe s'ka fsuar falfarë me radhë. Edhe ka sfutuar. Përgjigja është në parajë njëherë Ky hadith flet për një person i cili ka ekzistuar në një periudë të mëparshme para ummetit të Islamit, kështu që nuk mund të argumentohesh me një vepër që ka bërë një person nga ummeti i mëparshëm dhe thuash që përdesa ata kanë shpëtuar pa namas, kë tregon që kta shpëtojnë pa namas. A është e aty diskutojë tjetër? Kjo është para. E dyta. Në hadith thuhet që ky person nuk kisha asnjë punë mirë. Pyetje. Frika nga Allahu është punë mirë apo s'është punë mirë? punë e mirë këtu në hadith, në djetë në hadith të regohet që ky thot e bërë këtë gjeho nga frika për i teje edhe përndaj nga frika tje e fal kjo të regohet në teje që me gjithë dhe thaj që ky nuk, nuk pasa për punë në mira e pasa një të mirë që ka frikë nga Allah, së për në tala e dhë dhe dhe treta thot përveç të uhidit përveç të uhidit thot hadith nuk ka bërë punë një përveç të uhidit Kta thon, por desojse nuk ka bër punë për të u hidhë, këto tregon që jesë të shfalur fare. Mirë, po kjo këtu është problemi i këtu e njerëz, sepse kta mendojnë se te uhidi është thjesht vetëm një fjalë goje, që të cilën po e tha njeriu, le të bëj çfarë dojse, atëherë ai është shpëtuar. Ka thënë Muhammad ibn Abdul Wahhab, nuk ka kundërdit në me të Ummetit Islam se te uhidi duhet jetë patjetër me zemër, nuk ta njohin njeriu, duhet ta shprehë me gojë dhe duhet ta veprojë me gjymtyr. Nëse ai i mungon një prej këtyre, ai nuk quhet musliman. Këtë e ka përmend Muhammed Abdullahi. Nëse mungon një prej këtyre tre, nuk quhet musliman. Do të thonë, tauhidi i njëri nuk quhet tauhid. Nëse ai nuk e beson me zemër, ose e beson por por nuk e shpreh me gojë, ose e beson dhe e shpreh me gojë por nuk e vepron me me, me, me gjymtyr. Do thonë, që tauhidi në të vërtetë, që quhet tauhid, duhet që të, vërtet, të uhid, ketë të punë vepra të mira. Por problemi është, nuk ka vepruar punë mira kur, si të mira kurrë, është njësoj si tregom ta ditë mësipër. Por ndaj hadithit nuk flet, domthonë për atë që mendojnë ata, por është kuptimi i tij siç e treguam në bazë fjalëve që kanë treguar dietarët. Të edhe kur thotë përveç të uhidit, kjo tregonuën që te uhidi domthonë është veprë veprë e mirë. Në te uhidi vetëm veprë veprë e mirë në të vërtetë. Edhe te uhidi është me fjalë dhe me veprë, edhe vetëm vepër, vetëm me fjalë. Tregohet që Imam Maliku ka qenë ulur me shokët e tij duke mësuar dije edhe Uthir Rezani. Uthir Rezani dha ta ungjitë të shpejt për mbledhur librat. Ungjit të shpejt për mbledhur librat dhe i tha Imam Malikun zot e tij avashtoc se kjo domethën ajo në cilën ju dëshkohuni nuk është më e mirë se ajo në cilën ju jeni domethën do vërtet dija un kam parë disa dietar domethën në msimet e tyre sa marroni fajë fillon ndjek msimin edhe nuk priset falësh sunetët para se të thosh të për mua dija më vleshën sunetët e akshamit edhe çdo ndë minuti që ne kalojm duke msuar dije kjo është domethën është më e rëndësishme të qallohshme se sa dy, dy sunete të cilat domethën në mund të fash për veten kurse dia është mund të hap dritën për çikut vërtetën gjithashtu themi edhe që hadithi që thotë nuk ka punuar shumë mirë përveç te uhidit nuk tregon në formë të qartë që në të nuk ka punë, arsyeja është që të treguam që te uhidesh me vepra është dhe me fjalë dhe me zemër gjithashtu argumenti i katërt është argumenti hudhefes, hadithi, i Hudhaifës hadithi i Hudhaifit në imanit i cili ka thënë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam do të duket islami do të shkrihet islami si shkrihet rroba Fillon dhe viterohet rroba derisa të zhduket fara. Ajsa nuk do ta dinë njerëzit ç'është xhagjërimi, nuk do ta dinë thonë ç'është xhagjërimi, ç'është namazi, ç'është haxhi, ç'është sadakaja. Dhe thot në hadith, vështon hadithut, edhe do largohet libri i Allahut për një natë, do ngrihet lar libri i Allahut për një natë. Ajsa nuk do ngelet në tok as një jetë. Dhe do ngelen disa grupe njerëzish, pleqë dhe plaka, të cilët thonë ne kemi arritur prin drejt ton që thoshin la ilaha illallah dhe ne e themi ata. Dhe i thotse Cile, "Aija tabihini që, që i dëgjot Hudhaifës, çfarë do bie u bën fjalë la ilaha illallah atyre kur ata nuk dinë, ço, ata nuk dinë, ç'është namazi, ç'është xhjerimi, ç'është haxhi ç'sa të kaja." Edhe Hudhaifi nuk i dha rëndsi. Paso këy e përsërit pyetën 3 herë dhe i tha Hudhaifia, "Nën herën e tretë do diç sportoj ata nga zjarri i xhenemit." Hadithin ta sportojmë në namaz, hadithin e saktë. Kan thonë ata cilët do të thonë që nëse i namazit nuk është mosbesimtar, thonë ja këtu tregon që këta sfaleshin dhe quhen një qur'an musliman, edhe pse nuk falshin. Përgjigjja është ky lloj hadithi nuk ka lidhje fare me temën tonë. Pse? Tema jon flet për një person i cili e di që namazi është detyrë, edhe me përtaçi si e lë namazën. Ndërsa nëse një person nuk e di që namazi është detyrë, ne nuk gjykojmë për të që ai është qafir derisa ti mësohet gjykimi që ka namazin islam. Desi të thot. Çu nuk nuk është lejuar që ne të gjykojmë për një person që është kafir, nëse ai nuk e di që namazet e detyruara. Kur këtu thuhet se ata nuk e dinë. Domethënë këtu flitet për rastin ku ata nuk e dinë dhe ne bëjmë dakord. Theni është vërtet. Kjo dihet, kjo është e njohur i sam, që nëse një person nuk e di që namazet e detyruara, nuk është kafir. Ndërsa mësoj. Ne flasim për personin i cili e di që është detyrë dhe tyr, për ta cilen namazin. Ky dhet nga feja. Shqë që këjë kë hadith është jashtë temë e farë, nuk ka lidhe fare me temë dhe këto dhe gje ka të regu shemë thejminit e grupi 4 të hadith i argumenteve të atyre që i thonë nënë se në madhë nuk është, nuk është i dag në feja, edhe ka të regu që kyllë argumenti që ka mërmënduar ta nuk ka lidhe me temë në fare, përkunde të kjo argument fletë për rasin kër njëri u është i paditur dhe i paditur justifikohet kër a i nuk ka mundësit amsoj, ë de vërtetë ndonë dhe argumenti 5, argument që është argumenti më i çuditshëm që kam përmendur, është hadithi muadhit, në, në cim të cilin tregon që, që profeti sallallahu alajhi ve sellem i dërgoi muadhin në Yemen dhe i tha: "Ti do vish të një popull që janë në kitab. Edhe kur të vish të ta ftojë ata që dëshmojnë se nuk ka ta dhuar ti për Allah dhe Muhamedit sallallahu alajhi ve sellem, është rodhi dërguri ti. Nëse ata binden, Ather thot pranoi atë gjë, gjë aty do treguoj që Allah ka bërë aty detyr pes namazën në ditë natë. Nëse të binden atë treguoj që Allah ka bërë detyr sadakan zekatin që u merret pasanikëve kthehet tek fukarent. Kan thon këta do të cilët e mojnse argumenton thon në hadith treguohet që ky person hyn ista me thënë la ilaha illallah. Edhe mbasi thënë la ilah ish ni sam, a është ni sam thoni po. Atëherë ky person u jua musliman sepse nuk falet. Këto tregon që një, që lënë e në namaz nuk kanë zënë asnjë nga feja përderisa ky në Islam vetëm e lejnë Allah dhe do të thonë nuk nuk është falë. Çu tha këta? Ky lloj argumentimi kanë dhënëtar dash është i çuditshëm si punë argumentimit të atyre adhuruesve të varreve, të cilët thonë një person i thon la ilaha illallah edhe sikur të adhurojë varret ai nuk nuk del nga feja. Dhe kjo është problematik shumë e madhe që e përdorin shumë njerëz të lloj argumentimit të tillë, që marrin një pjesë argumente dhe harrojnë argumente të tjera. Ata që i adhurojnë varret Ço thon? Pse i quhen ti çfira ato që dhurojn varrët? A thon lajnelallahi? Thon ti po thon lajnelallahi. Po mirë, dhe çu lajnelallahu musliman, po është musliman. Po mirë, pse nji nga feja? Themelin e zemrë ka fe, sepse fjala lajnelallahu është vërtet që e fut njëun në fe. Por që nuk do të thotë që ajo e mban atë në fe për derisa, domethënë edhe sikur të bëjë çfarë do të bëj. Por ku Gazim, ajo fjali bën dobi njerëut dhe i hyn fe. Edhe pastaj qëndron fe nëse i përmban kushtet e saj. Ndërsa nëse ai nuk i përmban kushtet e saj, nuk qëndron më fe. Dhe shembull, shembull tillë në fënë është ama ka sa të duash. Shembull, ka sa të duash. Shembull tregoj një rast konkret. Te çështja e mortes. Me çfarë, me çfarë arrin njerit të mortohet? Njëri arrin të mortohet, nuk e mor pëlqimin e vajzës. Edhe duke marr pëlqimin e, po baj të saj. Një pesë dietarëve thonë duhet të jenë dhë dy dëshmitarë. Kort, vien një person të shi Edhe kuj E bëng të, martot me gruan Mas i martot, kalon një muaj I thot gruaz vet tre her I e ndar Pase kalon një farkua tjeti I thot i e ndar Pase kalon tjeti I thot i e ndar Tre her e ndan E nda u grun Pase e ma ngrun prap grut vetën I thot i, i thot shko një atë I thot e me e përgoz E ndave dhe, o, dhe, A e ka marrë më ak martesu E shgru e ime E ka marrë më akton aka aka leju lojë po më tortomi gru dhe morëm më hartëza është anti sakt po i sakt. Po pse pse më merr grundin mother? Kjo është problematika sepse ata nuk kanë kuptuar domthon se kur ti martohesh kjo nuk do të thotë që ti ti nuk nuk sfujizohesh këto martese kurr. Domthon që qëllimi që ti umortove vërtet umortove. Po kjo martesë ka kusht që të fillojë dhe ka kusht që të vazhdojë. Ti ti domthon kuptove vetëm kushtin e fillimit por harrove kushtin e vazhdimësisë. E njëjta gjë është e istami. Isami ka kushtin që të hynte, por ka kusht për të vazhduar pasë mbrapa. Se vërtet një hyn ve, por ka saka kushte të tjera për të për të vazhduar Islamin, se nëse një person hyn ve, pastaj nuk i plësojnë kushtet për ta vazhduar Islamin, do të kafaja. Prandaj dhe ka rënë dakord gjithë sahabët që ata persona do të thje nuk dhon zakatin. Mbas zakit për vetë profet, profet sallallahu alajhi wasallam donë ngafaja. Nëse një person hyn në fe kë nuk do të thotë që ai do të rrin feje gjithmonë përderisa ai nuk i plësojnë kushtet për të qendruar në fe. Po mund mund të hynë, po do mund të dalin. E dyta, në hadith të regohet që personi hynë në fenë islamë e fjanën lajle e lëllë laj, dhe nuk të regohet që vëzhdimsia islamë ti është me fjanën lajle e lëllë dhe nuk të regohet që vëzhdimsia islamë ti është me fjanën lajle e lëllë dhe nuk të regohet që vëzhdimsia ti ka lidhe me gjithë tjera, si kur se ata të si nuk e thanë zekatin, ata... Edhe pse thoshin lajlan allah, siç i tha Omer i Bubekit, si do ti luftosh ti ata të cilin thon lajlan allah dhe fal namazin. Sa tha Omer, tha Bubekit, pa shallahun ai që bën dallin me namazin dhe me zakatin, do ti luftoj, thotë. Dhe tha, u tha Omer, përderisa e pa shë që Bubekit ishte i qet në këtë zgjidhje, e kuptoi që i ishte e vërteta. Dhe rënë dakord të gjithë sahabët që lëndë zekati kishin ndanë afaj. Me një kusht të vet, i cili vërëndësishmëresha ai që në intereson ne këtu është që I juoj të mos besimtarë, edhe pse thoshin la ilaha illallah, kjo tregon që fjalë la ilaha illallah i bën të bëjë njëriu për të hyrë. Por ajo duhet të plotësojë disa kushte bashkë për të vazhduar, për të pas fuqi në vërzimsi këllë fjalë. Kjo është. E dyta ose e treta, themi, është e vërtetë që fjalë la ilaha illallah i bën të bëjë njerëut. I bën të bëjë njerë si një person i cili vdes. Edhe në momentet të vdekjes thot la ilaha illallah. Thon la ilallah. Thon la ilallah, kjo është për shumë kriter. Ishte kështerë, ose ishte pafefare, edhe i flitet për islamin, edhe thotë po në përnoj islamin dhe dëshmon shahadetën, dhe vdes të legendje, këti person i bëndo bifejn e lajn e lëlla me i gjma në umetit islam, i bëndo bifejn e lajn e lëlla. Ndërsa një person, i cile e thotë fejn e lajn e lëlla, pastaj nuk vdes, po jeton, dhe i jebët mund si për tëtuar, dhe i thotë falë namazin, e thotë se falë, jebë zekatin, sejabë zekatin, këtë do nj që të mund në dalimin me parën dhe dy të shumë i qartë, sëpse i parë i vdishë dhe nuk pati mundësit kërinë të punë më, kurse i dy të kishtë mundësit dhe nuk i krejo, shu që i parë i e thalajnë në la dhe nuk soli, nuk, nuk bëri as një lojgjej që e kundështon dhe e zgidhë të le lidit fort të, të, të se fjallë, kurse i dy të që bëri, e thalajnë në la pasaj bëri gjërë të cilat kundështojnë në formë të qartë të le fjallë. Qarë, që që kjo të jetë mëse qarë, në mundin që, që e le le le në la nuk i bëndë të bini një riu, nëse a i nuk i plëson kushtë dhe sajnë në vëzhdi mësi. Pik tjetër dhe kjo është pik e fundin, farë dhe me kash mbjullë dhe mësimi, themi, këta hadith, kjo është hadith, hadith i muadhit, edhe muadhit në gjemë në shaj që ka trasmentuar këta hadith, edhe i vetë nuk ka kuptuar për këti hadithi, që nënë si Vetësh transmetuesi Muadhi, je vetë transmetuesi Adidi që thotë që më dërgoj profilin e Srem nje mendë dhe më tha ftoj njerëzit te shahadeti, pastaj te namazit, pastaj te zakatit. Nuk e kuptuar diçka tillë. Pse nuk e kuptuar? Sepse Muadhi vetë e ka shprehur qartë dhe ka thënë që nën sin namazit është mosbizimtar vetë Muadhi radiuallahu. Dhe këtë, këtë gjë prej Muadhi kanë treguar disa dietarë, një prej tyre Ibn Hazmi, një prej tyre Ibn Mundhiri është Abdul Haqqëli Shbili, 3, edhe Ibnul Kajim, 4, edhe tjerë. Të gjitha kanë të reguar që Muadhi thot që lënë si namazë është mëzbesintarë. Thot imamën mund dhiri, ka thënë e bu Muhammed Ibnul Hazm, Ibn Hazmi, që është ditarë një orë. Thot, është trasmetua nga Umëri, nga Abdur Rahmanu në Arufi, nga Muadhi Ibnul Gjebel, nga Buhurera dhe të tjerë sahabë, se a i personi cili le një namazë të vetëm me dashi, desa të alkoa, a i ka dënë nga feja dhe nuk dimë për të dhegjeje kondradit me sahabëve, kjo është fjale i ma mundhiriut. Gjithashtu ka thënë në vëzhdim, ka, ka, ka thënë El Hafidh e Abdul Adhim, thot, është transmituar për një gubi për i sahabësh, edhe atyre që kanë qënë pas tyre, se i personit cili le një namaz me dashje, dhe e se të dalë u mëkoa ti, a i ka dem nga feja, është transmituar, thot, prej omerit, për Abdullah ibn Mesudit, për Abdullah ibn Abbasit, për Muadh ibn Jabal, për Abdullah për Jabir ibn, Jabi ibn Abdullah, për Abu Dardas, atëherë u bën kta përveç tyre për mosipër në sa sahab. Gjithashtu thotim al-Qayyim, ne kemi treguar mosipër thot, nga Muadh ibn Jabal, nga Abdulrahman Naafi, nga dhe nga Abu Huraira, diçka të tillë thot dhe nuk dihet që asnjë për sahabët e këtu kundëstuar. Gjithashtu thot Abdul Haqq al-Shibli në librin e vet për namazin, thot mendimi i sahabëve dhe i atyre që janë pasë, kanarën më së tyre, është se lënë si namazë, e që e le një namazë, me dashi, e desa dalë koha vetë, gjithë koha vetë, me dashi, e le desa dalë koha, thot, është i dalë nga feja, për e tyri, është shumë në Khattabi, është muadim në Gjebel, Abdullah bin Mësudi, Ibn Abbasit, Djabir, Abu Darda, gjithashtu është trasmetur nga Aliju, rëdhjallan hu, Edhe këta të gjithë unë janë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Domthonë ndërta përmend dhe muadhi i cili është transmetuar si hadith dhe nuk kanë kuptuar këtë ligj për hadithin. Gjithashtu e fundit themi sahabët të gjithë, shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam kanë dhënë dakord që lëndsi namazit del nga feja. Atëherë ata s'kan kuptuar për këtyre argumenteve e pagjisë këtë që pretendojnë se këto argumente tregogun sipas atyre që kanë mosthyre. Që to tregokan se lëndsi namazit nuk del nga feja. Ne koqë sahabët janë transmetuos vetë të, vet të tyre ditëve dhe nuk kanë kuptuar për këtyre këto llojje, por përkundëri kanë rënë dakord të gjithë që lëndsi namazit është mosbesimtar. Edhe s'e fundi po u them. Mbas kohës së sahabëve tabinëve, domethënë ka pasur disa dijetarë që kanë kundërshtuar këtë çështje. Dhe kanë thënë që nëse namazi nuk është nuk është i daja feja. Atëherë themi, nëse një person është i bindur me këtë lloj mendimi, ne nuk i themi që ky është i humbur. Pse kë ju ka zgjedhur mendimin që nëse në namaz nuk u qefhir? Por kujdes tek argumentimi. Nëse ti thuaj për shkakun sepse mendimi, thashë më unë në këtë përmendëm sinin e kaluar që Imam Aliku është me mendimin që nëse në namaz nuk u nëse në namaz nuk u qefhir. Imam Shafiu ka dy mendime. Kurse Imam Ahmedi ka mendimin që është më besimtar. Kurse Buhanive është me mendimin që nuk është qefhir, por Imam Buhanive ka një problem tjetër me këtë çështje që nuk ka lidhje me temën tonë, ka lidhje me çështja të akidës. Çështjet dietaret Çe çnëkt pik janë të Helen Suneti, Shafiu, Maliku, Ahmedi, këto janë mendimet e mendime tyre. Shafiu ka dy mendime, Maliku ka mendimin që nuk është, mosbesim, nuk është mosbesimtar, edhe Imam Ahmedit është me mendimin që është mosbesimtar. Çështja ështëu. Ne justifikojmë ato që kanë kundërshtuar xhmaun e dietarëve duke thënë që ata kanë gabuar, nuk e kanë ditur që ka pasur xhma dhe treguam shembull në musliminën e kaluar që ka mosse që një dietar ta kundërshtoi xhmaun në Ummetin e Islamit, duke mos e ditur që ka xhma. Çështë jashtë. Për të justifikuar nuk ka dyshim që ne justifikojmë ata dhe çdo kënd që ndjek mendimin e tyre. Por që të mbrohet ky mendim që nëse në mazë nuk nuk nuk ka dën nga feja me forcë të thuhet që kush e kundërshton këtë ka humbur, kjo është domosdoshmërisht problem shumë i madh, sepse i bie që gjithë izmaui me Islam që kanë humbi në të vërtetë, por ne këtu duhet të pas parasysh. E kuptuat i den? Edhe problemi nuk është thjesht tek lënia e namazit, a e qend timos besimtar apo problemi është tek mënyra e argumentimit. Aty kujdes. Po çesë ti argumentohesh me gjithë ato argumente që si ti argumenton murxhiet për çështën e punëve, që ka besim pa asnjë punë, atë është problem. Nëse argumenton me argumente tjera, atëherë kjo është çështje kontradiktore që domundumë von dietarët më pas kanë pas dy mendime, edhe pse sa hap kanë ndarë dakord, edhe them që mendimi i sakt në çështje është që nëse namazi del nga feja, të përse kështë gjithma me të islam, edhe djetarë që janë kundushtuar të atajnë të justifikuar, edhe lusim Allah në më dojtë ti më shohet atë gjithë, edhe kush një këtë mendim për ne nuk është i umbër, por, themi që kështë nuk është mendimi saktë, në bas të argumente që përmëndëm Allah është për lejtë mirë gjithë, dhe në abone Allah për zjatën.